Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ha minden igaz, akkor hát 6-a volt hétfőn, akkor 7 ked, kedd, 8-a szerd, akkor a 9-e van. Matej, december 9 -e, csütörtök van, a pontos idő hét óra múlhat, két perccel ez a Kejfejáncsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A netezők, valamint Fialaj János 14 éves aluliaknak nem felelte, csak igen korlátozott mértékben ajánlat műsorára. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 732 7 óra 32-től Hajnal Miklós, 8 óra 4 perctől Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, nagyjából fél kilenctől Füriás Balázs államtitkár és 9 óra 3 perctől a Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Ők szerepelnek az étlapon, a most következő fél órában pedig zene önök megén ebben a sorrendben. 061, 712, 42, a hőmérséklet nagyjából minusz kettő és plusz két fok között váltakozik, hogy borult vagy derült-e az ég, arra nem tudok válaszolni. Egy felhíváson volna tegnap valaki e, koszorúér problémák, illetőleg szívvizsgálat elmaradásával kapcsolatban telefonált, és egy orvos felajánlotta a segítségét, amennyiben az illető hallgat engem, vagy néz, abban az esetben kérem vegye fel velem a kapcsolatot, vagy telefonon 06171242 vagy e-mailben gmail.com, Ez esetben ne felejts el feltüntetni a nevét és a telefonszámát. Ezt a felhívást ma még többször közzéteszem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. És hogyha minden, ami a mai napról tudni kell, egy program ajánlom lenne akár János részére is. Ma Újpesten közmeghallgatást tartanak 14 órakor a városházán. És azt a kérdést tettem én, föl, írásban kellett először föltenni a kérdéseket. Ugye Jánosnak is vendége volt sok-sok évvel át, Wintermantel Zsolt és ugye a jelenlegi városvezetést adóban liberális pártok a választási kampányban rendszeresen rabruhában jelenítették meg Vinter Mantel Zsoltot, nyilvánvalóan utalva arra, hogy köztörvényes bűnöket követett el. Ennek már ugye két éve volt, és igazából azt, azt a kérdést tenném föl, vagy teszem fel majd a jelenlegi polgármesternek, hogy hány esetben tett büntető feljelentést az Újpest önkormányzat ezek közül, Hányban indította meg a nyomozást a rendőrség? Volt-e esetleg vádemelési javaslat a rendőrség részéről, illetve van-e már bíróság előtt az ügy? Annyit el tudok mondani, hogy ilyet, ilyenről nem tudunk, Újpest ilyenről nem tud. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ez is azon ügyek közé tartozik, ahol a kormány és a barliberális oldal teljesen egyetért egymás el nem számoltatásával, mint ahogy azt tette ugye a Fidesz is a 2006-os bűnelkövetések esetében Gyurcsány Ferenc és társaival szemben, ahol ugye a helyet, hogy, hogy a... Jó, ügérdés, ez már nem tartozik hogy... Újpestre. Igen, igen. Újpesten... Terminket Köszönöm nem... szépen. Elképesztő gondolati láncolatok vannak, elkezdődik valahol, és amikor véget ér, ha az ember nem óvatos, egyáltalán nem követi. Tehát, hogy egy vasútvonal, az úgy fizikailag nem tud egyszerre menni Debrecenbe és Sopronba. Úgyhogy még mielőtt itt lépre mennék, azért figyelek. Azért, mert nem szólok közbe, attól még figyelek. 061 71242 bármilyen témában. Ah, jó, jó napot, úr. Péter vagyok, Amerikából. Írtam önnek tegnap egy e-mailt, nem láttam a műsorát, de a műsorához, hogyha hozzá lehetne szólni. Milyen e-mailt írt? A... Hát igazából a vírussal kapcsolatos információkkal kapcsolatban. Ön orvos? Ne nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Bírológos? Nem. Nem, még virológus sem vagyok. Akkor honnan vannak információi? Hát igazából egy olyan szorszai, szorszom van, ahonnan igazából be tudom szerezni. Igaz, hogy ez egy ilyen membershipes oldal, eh, fel, nem feliratkozással, hanem referenciából lehet csak bejutni, és onnan szoktam kapni az információt. És honnan telefonál? Amerikából. Amerikából. Miben állatok a rendelkezésére, szolgálatára viszont? Hát csak annyit szerettem volna mondani, hogy a tegnapi nap, amikor ez a biológus hölgy megszólalt, hát őszintén kicsit megborzongott a hátam, mert amikor azt mondják, hogy az omikron ugye, vírus az mennyire veszélyes, hát én meg pont az ellenkezőjét hallom, és pont Szaúd-Afrikába, ahol a legnagyobb a a leg. Az a helyzet, hogy én hát, nagyra értékelem, igen. hogy Amerikából telefonál, de jelen pillanatban ott tartok, hogy pandémia okay. ügyben csak hozzáértő szólalhat meg, vagy érintett. Tehát okay. ha ön az Omikron, hát, akkor beszélhet. Hát végülis az Omikronról szerettem volna Igen, mondani. de hogy ha ön az, tehát hogy igen. önt Omikronnak hívják, és bemutatkozik. Ja Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát én akkor nem sajnálom. Nem. 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én voltam tegnap a betelefonáló a szív a... a... a... a... a... Jó, egy a... a... másodperc üről, kérem. Itt van? Itt. Na várjon, ezt most lehúzom. Na... Ma... Ilyen kagyló, de nem tartozik hozzá a zsírót. Ez hogyan? Ez nagyon vicces. Most. Nem szeretnék vele így beszélgetni, de, hallod, de én akkor, tehát. Jó, rendben, akkor legyen így. Jó. Itt van. Jó, egy másodperc türelem. Az orvos se szeretett volna a publicitást, és a beteg se, úgyhogy kicsit furcsán zajlott. Ugye, az nagyon jó így megragad egy kagylót, és aztán megy vele, csak... De hol a sinória? Alul. Alul. Hm? Jó, hát az a fontos, hogy megvan végül is. Nu 7 12 4kető megy lesz egy per szóval azt hiszem, hogy ma mutatják be a Spielbergnek ezt a West Side jó et okay, a Summer Phil egy 71242 most már egy percen 418 után Köszönöm szépen, akkor nem önnek fogom megadni a telefonszámot, hanem az illetőnek ezt a telefonszámot. A régi Kéfejancsitól megszokott pillanatok ezek, akkor is, hogyha ebből önök az íg a világán semmit nem hallhatnak, legfeljebb látják, hogy közvetítek, de... De. Négy perccel múlott reggel negyed nyolc, ez a Kéfejancsi 061 712 42. somewhere. 061.712.42, bármilyen témában, ma 2021. december 9-én, ami minden az 9-én, igen, Natália és Valéria napján mindenkit megillet. Áziába szakadtam, ezt kell beírni az internetre. De, de, de, de, de, az elején, olyan rendőr, elnézést, miről van szó? Hogy a tájékoztatás, az kötelezően mindenkit megillet. Milyen tájékoztatás? Például a járványügyben történő a tájékoztatás, én közegészségű, járványügy végzettségű így vagyok, és az kötelezően megillet mindenkit. És Áziába szakadtam ezt, ha beírja valaki, akkor minden tájékoztatást megkap. Ázsiába szagadtam. Igen, igen. Egy doktor úttól fog minden tájékoztatást meg Aha, tök jó. Ázsiába szagadtam. Mindig a naima jut az eszembe. Volt a reggeli plusz. Dél-Kelet-Ázsiában és onnan mond történeteket. És akkor a reggeli pluszban szó volt arról, hogy lehet kapni szélhámosoktól, lehet, hogy az Ázsiában szakadtam, nem ilyen, csak ez az eszembe. Olyan lepedőt lengyelektől, amin a meddők is megfogannak. Mondta a hogy senki ne vegye ilyet, aztán be lehetett telefonálni, mindenki csak lengyel lepedőt akart venni, mindenki. Én édes 061-712-42 Jó reggelt kívánok! Most inkább paprokrajongó vagyok, de elárulná -e nekem, hogy Phil Collins előtt mi volt az a gyönyörűséges hegedű muzika? Phil Collins előtt hegedű muzsika. Itt uh, két dolog. Bakszolt, meg uh, egy bíber nevezetű német embernek a, az egyik műve. Uh, és nem tudja pontosan, hogy előtte mi volt, és uh, mi a pontos címe? De mi? ez egy komoly zene volt, vagy miért? Igen, igen, igen. Kérem. Hegedű, csak hegedű. Szerintem csak? nem volt. Csak hegedű, olyan nem volt. Olyan nem volt. <tok> type Négy perc múlva lesz reggel 8! Már nem nagyon lesz lehetőségbe telefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! Egyrészt köszönjük szépen, hogy igyekszik kordában, kordában tartani itt lévő megérzéseket, Másik illetve nem tudom, hogy olvastál tegnap, hogy a kormányunk milyen harcias megszólalásokat tett az új német kormányjal szemben. Sajnos tapasztalni, hogy tényleg betartjuk azt, amit Orbán úr mondott, hogy mi vagyunk a küllék, küllők között bot. Igen, tehát a külőközéted bot az általában a biciklizésnél, motorkerékpározásnál nem szokott nagyon célszerű lenni. Tehát az a kérdés, hogy mi magunk hol tartózkodunk, tehát hogy, hogy magán a motoron tesszük bele ezt a botot, vagy kívülről. Tehát azért kívülről belerakni egy botot azért az nem könnyű, hogyha megy ez a kerékpár, mert emlékszem, hogy mondott ilyet a miniszter. Én attól tartok, hogy ez az, ami rajta hűlünk. Figyelj, én azt gondolom, hogy aminek mi itt fültanúi vagyunk, az a szómágia. Igen, ebben mindenképpen van valami. Az egy másik kérdés, hogy ezt egyszer mindazokkal, akik egyébként ezt ki, bocsájtják magukból, meg kéne tettni. Tehát így valahogy vissza kéne tölteni Orbán Viktorba ezeket a mondatokat, nem tudom mi történne, Mindenki egyébként, a, tehát adott esetben A megfelelő pillanat van. Hát, nézze, a megfelelő pillanat az legfeljebb az lehet, hogy az ember megkérdezi, hogy miniszterelnök úr, most alkalmas? És akkor azt mondja, igen, és akkor így az ember így visszalapátolja belé mindazt, amit egyébként mondott. De ez vonatkozik, szijártó Péterre és Pár ha ezáltal fogyni lehetne, akkor nyilvánvalóan, hogy ezek a politikusok sokkal soványabbak lennének, de ez a szöveg ez fizikailag nem csökkenti az ő súlyukat. Szellemileg inkább. Igen. Szegény hazám. Szegény, kicsi hazám. Elángóktól körülvetország. Vagy körülölet. Nem olvasták a bródit, hogy a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelem. 061 712 42. Először ad egy 712-42 másodszor. Igen. Jó reggelt. Egy picit kapcsolódik az előzőhöz az a hír, hogy Orbán Viktor erdébe megy disznolvágásra szombaton. Azt, hogy, az, hogy Erdélyben megy ez, azt gondolom, hogy ez, ez nem lenne szóra érdemes. De ebben a helyzetben Hát az élelke rajta. Szegény diszna. Szegény hazánk. Láttam a fábrisóban a kóbort, nagyon szórakoztató volt. Sok évvel ezelőtt lehetett, de nagyon jó volt. Nekem arról fele más emlékeim vannak, de... Köhet hát ebben láttad. Igen, igen. Jó reggel, Fialaj János! Betelefonált egy kedves hallgatóm, akit ismerek, és mondta, hogy mit szólok ahhoz, hogy a hétvégén Orbán Viktor Erdébe fog menni disznóvágásra, miközben egy a műsoromban rendszeresen megszólaló ember szintén disznóvágáson volt a hétvégén. Orbán Viktorról még valahogy úgy, úgy úgy színezetét tekintve belefér a disznóvágás, azaz az illető, akiről hallottam. Hát abban nem nagyon fél bele, és kérdeztem is tőle, ő nem tudta, hogy én tudom, nem kérdezte, hogy én honnan tudom, kérdeztem tőle, hogy hogy van a disznó, mondta, hogy darabokban. De van, de, hogy csak értsen, vannak emberek, akiket bizonyos szituációban nem tudok elképzelni. Tehát Orbán Viktorról ma meg. már el tudom képzelni a disznóvágást, de például róla se gondolnám, hogy disznóvágást. Ha vagyis disznóvágáson, nem gondolnám, hogy ebből hír lenne. Az meg, hogy Erdélybe megy pandémia idején, hát most... Én, én nem is terveztem hírt csinálni disznóvágásból. Utoljára Jászberényben voltam előtte a apai ágon nekem békési a családomszal, békésen voltam párszor disznóvágáson, de egyébként gyerekkoromban próbáltak a szüleim, főleg édesanyám arra figyelni, hogy ne legyek ott, amikor megölik a disznó. Uh, uh, nyilván most már, most már ezt kinőttem. Szerintem az, hogy kit lehet elképzelni ilyen szituációban, meg kit nem, ez szerintem ilyen, ez a macsó kultúra része, tehát ez... Jó, ez, ez ké... úgy, az, amikor... van, ne benne van a kinézet rasszízus adott esetben, miért ne vehetnél te is De részt disznőlésen, tehát... De um... egyébként meg, ha valaki nem akar részt venni, akkor meg mi van? Szóval én nem, nem ez alapján kellene megítélnünk embereket. De az egyébként a magyar néplélekre hat, hogyha vagy sokakra hat, hogyha a miniszterelnök Erdélybe elmegy disznóvágásra, hiszen ez a másik ismerősöm, aki szintén disznóvágáson vett részt, ő valószínűleg szintén a politikusi, hát nem tudom micsodájának az erősödését remélte attól, hogy ő ebben a közegben ott van, ez működik, vagy ez hogyan van? Tehát én annyira outsider vagyok, hogy, hogy nem... Hogy Tényleg kérdezem tőled, hogy ez, ez hata népre, vagy a nép egy jelentős részére szimpatikusabbá válik tőle vannak, valaki? Abban biztos vagyok, hogy vannak, vannak olyan emberek, vannak olyan választók, akiknek ez, ez szimpátia, meg pluszpont. Mondom, hogy szerintem ez, ez alapvetően tehát inkább, inkább macsó kultúra, és, és ha valaki erre akar akkor akkor persze megteheti, politikusként is. Én, én nem nagyon érzem annak szükségét, hogy, hogy a közéleti tevékenységemet ezzel bármilyen szempontból összekössem. Ugyanúgy, ahogy az ember nem feltétlenül számol be arról, hogy akkor most moziba ment, vagy edzeni ment, vagy bármi más ment, ugyanúgy a, a disznóvágásról sem feltétlenül kell ekkora hírt csinálni. Ha valaki ezt tudatosan felépíti, akkor nyilvánvalóan reménykedik abban, hogy ez ez neki valahol extra népszerűség nevekedést hoz. Mitrai Tamás tanítványa voltam egy rövid ideig, és ő mondta azt, hogy erre iszik a nép. Te tudod, hogy mire iszik a nép? Illetőleg, ha tudod, akkor erre bazírozol adott esetben a hegyvidéki országgyűlési képviselőjelöltséget folyamán? Hogy erre iszik a nép? Hát ugye van -e olyan dolog, hogy van valami, mert hogy erre iszik a nép. Tehát, hogy, hogy ez, ez az, amit valamilyen mértékben e, fogyaszt illetve, hát nem is valamilyen mértékben, hanem jelentősen. Hogy te tisztában vagy -e arra azzal, hogy mit hiszik a nép, és hogy ezt egyébként te a hétköznapi tevékenységeddel kiszolgálod, de annak érdekében, hogy te legyél a befutó. Hát ilyen, ilyen típusú dolgokban, mint, a, mint az, hogy a disznóváges mennyire népszerű, Most nem tisztában vagyok tisztában, de olyan szinten, hogy mondjuk mi a problématérkép, ami az emberek fejében van, meg mik, mik a fő ügyek, amik őket foglalkoztatják ilyen szinten, meg persze. Tehát, tehát ezekkel, ezekkel szerintem kötelességünk foglalkozni, nem csak azért, hogy most ez egyes ügyek azok mennyire vannak ott a radaron, és mennyire befolyásolják a választást, hanem, hanem egyszerűen már csak azért is, mert azért általában azért vannak előkelő helyen mondjuk egy problématérképen, különböző kérdések, akár az egészségügy, akár a kérdése, mert ezekkel valóban feladat van. Jó, de maradjunk itt. Ideális esetben nem csak a választási kampány kell, hogy Abszolút, kérdése. teljes mertében igazad van. Én bizonyos szempontból keszonbetegségben szenvedek a szónak abban az értelmében, hogy a munkám olyan mértékben hat rám, hogy, vagy csőlátásban szenvedek, lehet, hogy ez inkább egy megfelelő kifejezés. Bár mindenki, aki bizonyos dolgot régóta csinál, nagy elánnal, az bizonyos szempontból csülátásra rendelkezik, ennek van a pozitív-negatív vonalai, vagy vonásai, te még nagyon fiatal vagy, így aztán csak kezdeti csőlátásod lehet. De amit te fontál, ez egy nagyon jó szó, problématérkép. Az a problématérkép, amit te látsz a tekintetben, hogy amikor beszélgetsz emberekkel, média nélkül, akkor miről számolnak, beleértve, hogy egyáltalán beszámolnak-e, mondván, hogy te egy idegen vagy számukra, és mi az, amiről a népszava, a magyar nemzet, a partizán és a kefejanci szól, akkor ott mekkora a szög? Meg ömség, Mekkora a különbség. az ér... igen. Aha. Ugye, ugye nyilván van mondjuk az országos átlag, amit, amit, amit sokan el tudnak mondani, hogy a, az egészségügy, a megélhetés, ezek a, a fő probléma területek, és aztán egyébként bejönnek sokszor, ugye attól függően, hogy kinek mi a, mi a, ha úgy tetszik, alapvető politikai attitűdje. Kormánypárti szavazók azt mondják, hogy a bevándorlás is egy óriási probléma, és mondjuk a korrupciót sokkal kevésbé tartják, annak ellenzéki szavazók sokkal inkább. Ami szerintem mondjuk egyedi, ja. um, itt például a, a 12. kerületben is, és amennyire én tudom a második kerületbe is, um, az az, hogy az országos átlaghoz képest például az oktatás, az itt, uh, itt egy nagyobb, uh, nagyobb problémának tűnik. És ez nem feltétlenül azért van, mert rosszabbak az iskoláink, mint, uh, mint, mint, mint máshol, hanem azért van, mert itt, uh, itt nagyon tudatosak a szülők, családok azzal kapcsolatban, hogy milyen iskolába szeretnék járadni a gyereküket, milyen nevelést kap, és, uh, és itt egy, egy nagy többség, az, uh, az annak létező alternatívái vannak azzal kapcsolatban, hogy, uh, hogy milyen iskolába járassa a gyerekét, akár alternatív uh, iskolákba, akár Valdorfba, és nyilván egy idő után... Kerületen a kerületen belül vagy kívül, kívül, mert de... amiről beszélsz adnak egy része nagy valószínűséggel kerületen kívül valósul meg. Um, igen, igen, tehát akár a kerületen kívül is megvalósulhat, sőt, akár az országon kívül is, tehát ugye itt az elvándorlás is bejön előbb-utóbb problémaként. Szóval ami, ami igazából nekem így nagyon kitűnt eddigi beszélgetésekből, meg olyan kutatásokból, amit én láttam, az az, hogy ez egy meghatározó kérdés. De egyébként Egyébként azt kell, hogy mondom, hogy, hogy sok szempontból azért, azért hasonlóak vagyunk, meg hasonló problémákat látunk, mert, mert azért a többség nem egy rezervátumban él, és, és nem csak a, a hegyvidéket látja, meg nem csak Belbudát látja, hanem, hanem például az egészségügy ö, abszolút ö, elsődleges problémaként van meghatározva, és az egészségügyi helyzetállapota elsődleges problémaként van meghatározva a, a, az itteni, a választók által is. Nekem ezek a tapasztalataim... Az Korosztálytól függetlenül? A tapasztalataim. Tessék? Korosztálytól függetlenül? Um, Neked például mi lenne fontos? Érte te, vagy x éves nem romlottak el, alapvetően jól vagy. Ez egy bizonyos korosztályt érdekel jobban, vagy te az ellenkezői tapasztalod, vagy a pandémia ez most más aspektusát mutatja meg ennek a kérdésnek? Hogy van ez? Itt, itt több dolog is van, tehát azért mindenkinek van például családja, és vannak szülei, nagyszülei, akiken keresztül ezt indirekten mindenképpen megtapasztalja, akkor is, hogyha neki még nem kell Uh, olyan gyakran uh, egészségügyi intézményekben rendelőbe korházban mennie. Szóval, uh, szóval mi szerintem... tapasztal meg? Mit tapasztal meg? Például azt, hogy mennyi időt kell várni a nagyfapának arra, hogy egy kezelésre eljusson. Tehát ez a, ez a, a legegyszerűbb példája. Uh, hónapokat. Most ezt nem tudom pontosan, hogy milyen, mert neki rengeteg különböző ügye van, és nem is mennék itt beleadásba, de, de különböző különböző ellátásokra hónapokat kell várni. És, és ez, ez nyilván az, az egészségügynek szerintem az egyik legnagyobb problémája a várólista, a másik legnagyobb problémája az a kórházon belüli fertőzéseknek a kérdése, és az, hogy visszajognak az emberek attól, hogy egyáltalán bemenjenek. Tehát van egy, van egy alapfélelem ezzel kapcsolatban. Ez sokkal kevésbé számszerűsíthető. Mondjuk az a része számszerűsíthető, hogy ki kap el bizonyos kórházi fertőzéseket, de, de az, hogy emiatt milyen félelmek alakulnak ki, az, az, az, szerintem, az szerintem egy óriási probléma, és, és nyilván ezek, ezek megalapozott félelmek sajnos. És ezen nem változtatott az elmúlt idő, ami az orvosok bérezését illette volna, vagy a szakszemélyzetét? Én, én, én az orvosok bérezését, hogy is mondjam, az, annak örülök, hogy ezt sikerült a kormánynak valahogy rendeznie, annak ahogyan rendezte, azzal azért vannak problémák, tehát az a szerződés és konstrukció az, az nem, a, nem a legetikusabb, ahogy, ahogy százszerzegben kész helyzetelé lettek állítva az orvosok, de legalább rendezte a, a helyzetet. Hát annak a módja meg. az, ami egészen hihetetlen volt, ahogy sikerült két dolgot összehozni, anélk, hogy a másodikba beavatták volna a kamarát. Igen, de amire, amire én még ki akartam térni, az azért az, hogy az egészségügyi dolgozók és ápolókra is gondolok meg, mondjuk gazdasági műszaki személyzet is, az ő helyzetük az, az viszont nem lett rendezve. Tehát itt nyilván az orvosok lettek kiemelve. 2022-re ígérik, vagy részben oda ígérik, függetlenül attól, hogy az infláció mennyit viszel sokat. Ez, ez szuper, szuper ígéret, reméljük megvalósul. Azért én, én azt gondolom, hogy ez. Ezt lehetett volna előré priorizálni is az elmúlt 12 évben. Tehát ez, ez, ez most kicsit olyan, hogy igen, végre 22-re. Most már ott tartunk, hogy a János Korház felújítása is bekerült végre a prioritások közé. Nagyon hálásak vagyunk, reméljük tényleg megvalósul Azért az egy felvet kérdéseket, hogy az elmúlt 10 évben ez, ez miért nem volt prioritás. De egyébként uh... visszatérve az helyzetére még gyorsan, azért az én generációmba is vannak már olyan tapasztalatok most, Ebben mondjuk személyesen én nem, nem vagyok érintett, de, de többeket is ismerek korosztályomból, akiknek mondjuk az, az egy kérdés, hogy amikor, amikor jön az első baba, akkor, akkor szülésznőgyógyász az menjenek az állami ellátásba, vagy már, már, már a szülészetből is a magánt választják. Tehát ezzel igenis találkoznak már 25-30 éves emberek is, szóval, szóval azzal a dilemmával, hogy milyen minőségű az állami ellátás, és hogy a magánt kell-e kényszerből választani helyette, azzal, azzal szerintem szinte minden korosztály találkozik, talán a legfiatalabbak nem. Tehát mondjuk 18-tól 25-ig nem biztos, hogy találkozik ezzel valaki, de, de szerintem a felett szinte mindenki valamilyen módon ebben érintett. Ha valamelyest visszapróbálok emlékezni arra az időre, amikor annyi idés voltam, mint te, Többé-kevésbé sikerült, többé-kevésbé nem. Egészen más dolgok foglalkoztattak, mint most a foglalkozásomból adódóan. Ha te a baráti köröddel összejössz, mennyire szembesülsz azzal, hogy a te érdeklődési köröd sajátságosan szűkíti le, vagy sajátságosan specializál olyan témákat, amelyek a többiek problématérképén egyáltalán nincsenek jelen, vagy közel se olyan hangsúlyol? Egyrészt sok olyan barátom van, aki azért így vagy úgy a politikában dolgozik, szóval, szóval lehet, hogy tudunk erről is beszélni. Másrészt, másrészt én is azért, hogy is mondjam, nyilván nézek forma egyet, néztem tegnap a a Bayern-Barcelona meccset. Hát, ott nagy, és ez az a, az a Barcelona -e semmiben nem emlékeztet. Én azt néztem, de hát ez, ez egy kényszenvedés volt. Jó, hát még idő, időt kell adni a Csávinak, hogy... Értem, de ez a, a csapat, ez nem, a csapat. Tehát itt nem arról van szó, hogy uh, időnként jól játszottak, hanem csapni játszottak. játszottak. Egészen elképesztel, de... meg lelketlenül is ráadásul. Igen, igen, de hát a, a Bayernről lehetszett tudni, hogy ők meg egy gépezet lesznek. Na mindegy, nem, nem foci jellemző vagyok, Um, hát csak de... megragadtam az alkalmat A forma, egy, ja, a forma meg... egy is nagyon érdekes Én egyetlen nem nézek forma egyet De most ezt a Felsztappel hamilton ezt néztem Nem értettem bőle semmit se, De oda a tévé elé Ez kétségtelen Igen, igen, igen um, Abban a kérdésben meg én, én Felsztappelnek szurkolok De um, ez majd eldől ezen a héten a Budabiban a, hogy, hogy kinyeri a világbanoságok Szóval a lényeg az, hogy, hogy Szerintem azért nyilván Normális emberek vagyunk mint Tudunk beszélni csomó minden másról Uh, nagyon szerettek én is uh, lakás dekorálni, például, meg egy csomó minden más ügy van, ami nyilvánvalóan a közéleten kívül is uh, foglalkoztat. Engem is, másokat is. És Nem csak azért, azért, is, azért kérdezem, és mert ugye is én, beszélünk. ugye én, ides tova, hát ugye magát ezt a műfajt, ez több mint három évtizede művelem, de most hülyeséget mm -hmm. beszéltem, mert négy évtizede művelem, 85-től, az 15-31, Jézusem. Igen, sok. Uh, hogy... Uh, hát akkor azért te is hasonló karban kezdted, mint én. Uh, Odasodolódtam, igen, igen, igen, mázlista voltam, előtte a Művödési Minisztérióban dolgoztam. Azért is gazdag életem volt az elmúlt időszak nem tudom már milyen volt, de az, az eleje az nagyon. Tehát a folyamatos útkeresés. De, de ha belegondolok abba, hogy most én gyakorlatilag egy olyan műfajt üzök, amely egyfajtaban Magyarországon ilyen apokaliptikus víziókat vetít elő, hogy szenvedés, halál, éhínség, nyomor, mindenki lop, mindenki rossz ember, és azért nagy valószínűséggel a helyzet nem ennyire rossz, vagy hogyha a helyzet ennyire rossz, akkor az ember nem nagyon érti, hogy évek, évtizedek alatt ezen miért nem lehet változtatni, és egyebek között tegna, a tegnapi műsor azt ezért is engedtem meg magamnak, mert hosszú idő után úgy gondoltam, hogy erről beszélni kell, te még egészen másképp viszonyulsz ehhez a dologhoz. Ugye a legegyszerűbb példa az volt, amikor arról volt szó, hogy arról beszélnek, hogy az angol gyep, és ugye te az angol gyepet közelebbről láttad hosszabb ideig, mint én, hogy ezt 400 évig művelni kell, de ugye ott arról volt szó, hogy ez a 400 év, ez ugye fogy, mert hogy nálunk ugye elkezdik hasonlóan művelni, de úgy tűnik, mint hogy ez a 400 év, ez ugyanolyan konstans lenne, mint amilyen az Ausztriától való lemaradásunk, függetlenül att és egyébként a Husziától való lemaradásunk az azért pár évtized alak, alatt alakult ki, tehát ez, ez nem, nem egy ilyen konstans változó, tehát azért ott, ott a fő különbséget azt jelentette, hogy a második világháború után ki milyen meg milyen útra állították az országot. Nem volt az mindig akkor ez a különbség, szerintem, vagy legalábbis most nem, nem, nem, nem vagyok a nem, nem, nem tudnék teljesen visszamenni, de de hát az, az, az, az, az mindenki szemére közismert, hogy a a, a segélyből uh, Ausztria sokkal, sokkal többet hozott ki, és, és, és emiatt van most az a narratíva, hogy tényleg lassan 30 év vagy érjük utal Ausztriát, uh, miközben, miközben, miközben valójában ez, ezt a lemaradást, ezt az azt megelőző 30-40 évnek köszönhetjük szerintem elsősorban is, hogy ki, hogy élt a lehetőséget? Ugye, én egy rövid ideig voltam házas, az se sikerült túl jól, nagyon sokat panaszkodtam, és akkor azt kérdezték, hogy miért nem válok el, és aztán hosszú szenvedés után elváltam. Tehát az, hogy az ember praktikusan tudjon viszonyulni a problémáihoz, azt a magánéletben is elő fel kell ismerni, és aztán meg kell tudni cselekedni, de hogy a politikában az ember azt érezze, hogy a felismerésig is alig jutnak el, de aztán a változtatáshoz végképpen nem. Ha az emberben van drukka, a momentum iránt, hát akkor e, egyebek közt ez, mert hogy azért minden nem maradhat úgy, mint ahogy most van, e, beleértve, hogy hát lehet egy nemzet, amely örökké panaszkodik, vagy egy része. De egyébként tehát ezt, a, ezt a felismeréshez nehezen jutunk el, a változtatáshoz meg még nehezebben, ez szerintem azért nyilván ez egy, ilyen, ez egy ilyen társadalmi szintű pessimizmus is. Mondok egy, egy példát, ami ezt jól szemlélteti, hogy kevesebben gondolják azt, hogy, hogy kormányváltásra esély van, mint, mint ahányan kormányváltást szeretnének. És, és, és valójában többen vagyunk, akik kormányváltást szeretnénk, mint ahányan hiszünk abban, hogy kormányváltás lesz. És ez, ez nyilván, ez a ez a legfontosabb kérdése lesz a jövő évi áprilisi választásoknak, de valójában ez minden ügyre kivetíthető, hogy, hogy sajnos az elmúlt évek, évtizedek azok, azok megteremtettek egy olyan, egy olyan alapérzületet az emberekben, hogy, hogy, hogy úgy sem változik semmi. És, és ezzel, ezzel így is, úgy is meg kell küzdeni, és ez valószínűleg egy egy hosszabb csata lesz. Én, én azt gondolom, hogy mi ezt, a, mi ezt a csatát kicsiben így vívjuk, és nem tudom, aki mondjuk Terézvárosban él és lakik, az valószínűleg látja, hogy igenis tudunk változtatni, akár nagyon kicsi helyi kerületi szinten is. De, de, de érdemben országosan szerintem egyrészt, ez, ez akkor, fog, akkor fogjuk tudni ebben majd bizonyítani, ad egy, hogyha kormányváltás lesz, és az kettő, akkor is valószínűleg ehhez még évek kellenek. Tehát azért az ilyen szintű mély berögződéseket felülírni, az, az, az szerintem az egyik legnagyobb munka. Tehát, tehát ez, ez tényleg társadalom formálás, amiről beszélünk, ez nem a hagyományos törvényhozási jogalkotói tevékenység, ez arról szól, hogy azokat a rossz berögződéseket, amik sajnos megalapozottak, hogy hogyan tudjuk felülírni. És, és ebben, ebben biztos, hogy van munkánk. Azon gondolkodom, miközben összehasonlíthatatlan, hogy tegnap azt mondta Hong Gábor, hogy a Völner az egy második borkai történet, ami önmagában ugye vicces, mert ezeket összehasonlítani egyáltalán nem lehet. De én azt gondolom, hogy a borkai történet az, az messze, messze vezet. Smitpál a nyomában nem ér, és a Völner se fog. Van egy néplélek, Uh, amin majd lehet, hogy ti változtattok, vagy a ti unokáitok. Uh, de a magyar néplélek uh, ahhoz, amit egyébként már kizai Péter is a legtöbbet elmond, hogy Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országa, az az embereket valamilyen okból kevésbé zavarja. Ha bor tiszik és vizet prédikál, ha olyan életet él, mint amilyent mutattak Borkai Zsolt kapcsán, azon megütköznek, mint ahogy Szájel Józsefén is megütköztek, aki nagyon gyorsan kivonta magát a forgalomból, szemben Borkai Zsolt, a, aki nem vonta ki. Az, hogy ezek a botrányok hogyan alakítják a hétköznapokat, szóval a greccserek azok, azok nagyon lassan eszik meg a hegyet. Egyébként ugye a Zsolt is kivonta magát a forgalomból, csak de olyan csinálta. Után. Úgy csinálta, hogy először még épp, hogy megnyerte azt a győri de... választást, és aztán vonta ki magát, ugye, és egy aztán könnyen nyertek. Igen, vonatták ki. De hát uh, szerintem itt mindig arra beszélünk. De györben nyert, mondta, de, van, de van. A, a győrnek a, a, a távoli kihatásai messze fölülmúlták azt, hogy Győrben egyébként nyert. Uh -huh. Uh -huh. Hát szerintem többet veszített ez országosan a Fidesz. Arról van egyébként szó szerintem, hogy, hogy az, az érzékenysége szerintem a, a kormánypárti szavazóknak, hívjuk így, az, a, a, a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban nagyon alacsony. Tehát én, én sajnos azt gondolom, hogy önmagában az, hogy Völner Párt korrupcióval gyanúsítják, az, ha, ha eddig nem ütött tehát Mészáros, Lőrinc, Sziborzt, István és így tovább ezeknél az embereknél az küszöböt, akkor, akkor lehet, hogy Wöldner Pár sem fogja így önmagában. Ugye Borkain ellené jóval többről volt szó, és jóval, jóval plastikusabban jelent meg az, hogy mit jelent a, a, a, ez, a, ez a valóságban, és hogyan viselkedik egy ilyen ember a valóságban az adriai hajók helyén. Szóval... Szerintem az sokkal jobban, ugye az sokkal nagyobbat ment a bulvás sajtóban is, meg a, meg a normál sajtóban is, és, és sokkal jobban kiütötte valószínűleg a biztosítékot a, a kormánypárti szavazóknál is. És ebből a szempontból amúgy például az nagyon érdekes, ahogy, ahogy, ahogy Márki Péter a homofóbiáról és homoszexualitásról kommunikál. Tehát pont az a, pont az a kérdés, hogyha ha korrupcióban ilyen nehéz felhívni a figyelmet arra, hogy mi a probléma, akkor, akkor lehet, hogy kell találni egy-kettő ilyen identitáspolitikai vagy értékrendbeli kérdést, és azokban rámutatni a képmutatásra. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy itt, itt ez a fő kérdés, hogy, hogy én, én nem látom egyelőre a Völner-Borkai párhuzamot, de azt, azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a kormány sokkal kevésbé a korrupcióba fog belebukni jövő áprilisban, sokkal inkább abba, ahogy, hogy hogy képmutatás van. Ha korrupcióba bele lehetne bukni, akkor valószínűleg már belebukhat volna 2014-ben vagy 2018-ben. az egészségügybe is belebukhatnának, és akkor felolvasom azt a levelet, amit te közzétettél. Nincs semmiféle bonyolult útvesztő haver, hanem nincs semmiféle szabály, útmutató, rendszer, képlet, nincsen információs hálózat, nincs hatóság, nincs kibaszott világon, semmi érted... Ó, oh, és a gyerekünk elő néhány szülő, aztán egy 5 éves kislány lett pozitív, mi két hete tartjuk a gyereket, a feleségem négy napja, én két napja teszteltem pozitívra. Mindketten jelentettük a munkahelyükön, is. ennyi. Ha akarnám, 10 perc múlva teleköpködhetném az egész Tesco-t, ha akarnám a tünetmentes gyerekemet két covidos szülője ellenére, bevihetném személyesen az obiból, vagy bemehetnék a nagyobb gyerek sulijába. Minden papír nélkül, full fertőzötten a munkahelyünkön is csak magánszorgalomból Szóltum, mert kultúremberek vagyunk. Se levél, se nyilvántartás, se szabály, se útmutató nincsen. Az oktatási intézmények nettó fullon magukra hagyva, hisztérikusan kapkodó óvodavezető és személyzet, akik állnak a <coughs> fostenger közepén, a hisztérikus szülőket nyugtatják. A nagyok a surúban úgy készülnek témozáróra, érettségire, felvételre, hogy tanárok, tantárgyak tűnnek el hetekre, hónapokra, helyettesítés másfél éve nincsen. Helyszíni oktatás van vállvonogatás, hogy mégis mit tegyünk kedves szülők az oktatási, a járványügyi és valamennyi központ szintén a vállát vonogatja, hogy oldják meg, miközben nem, hogy tesztet, de egy kurva maszkot nem kap semmilyen tanár soha sehol. Ismerünk olyat, aki eddig kétszer volt covidos, tavaly meg most ráköltött 50-60 ezer forintot tesztre, meg a többire, hogy tanítani tudjon, az iskola megértően szétállta a kezét. Emberek gyerekekkel járnak dolgozni, gyerekek pedig egy szó szerint összeomlott és megdöglött oktatási rendszerben járnak tanulni. Fogalmuk nincs, mi lesz jövő héten, és ha végre egyszer egy rohat hétig a tanár és a teljes osztály is bent van a suliban, gyorsan írnak nyolc témazárót, lányom még két hete, hogy legyen jegyük is. Persze a témazáró mindeknek szarul sikerül, hiszen az anyagot nem adta le senki, a dolgozatra nem készíti fel senki, időt nem tudnak adni rá. Cserébe kicsit kacsintósan osztályozott tanár, mert ő is érzi, hogy ez nem a genyózás időszaka. És a jegy sokat fog nyomni a féléves jegyekben, amik viszont már sokat nyomnak az évvégi jegyekben, amik viszont konkrétan beszámítanak a továbbtanulásba. Nem bonyolult. Lett a helyzet baszki, hanem ez a rohadt aljas, guztustalan bűnszervezet éppen komplet generációt hagyott magára, tolta ki a szemüket hüvelykújjal, aztán mutogat nekik, hogy szaladgáljanak az erdőben vidámon, kedves ifjúság, hát olyan szép friss a levegő, olyan szép a táját, nem csodálatos itt a szabadban. Szülők és gyerekek százezei járnak tehetetlenül második éve, komplet középiskolai tanulmányi időszak fele. Nem átmeneti nehézségek, nehéz dilemmák, felmerült váratlan problémák vannak, hanem Magyarország kormánya unblock elengedte a teljes óvodás és iskolás magyar gyerekek és szülei kezét, és minden szabály, irány, tájékoztatás és segítség nélkül magukra hagyta őket egy egyébként halálos világjárvány teljes időszakára a büdös francba, mindenkit évekre végleg. Miközben ő milliárdos értékű teszteket dob ki, százmilliárdos kis magánbizniszeket köt a közelgő választások érdekében tízezeket hagy meghalni, százezereket kirúgni az állásukból, vagy másképpen teljesen ellehetetlenülni. Gyerekek ezreinek komplet továbbtanulását, jövő és sorsát rombolja le. Jó átetletlen, károkat okozva, komplet iparágokat dönt be, kórházak és iskolák százalnak, dermekkele fagyva, rájuk szakadt, kegyetlen valóságban, minden de minden segítség nélkül basz meg. Az emberek a személátára, hal meg feleslegesen az idős és siklik ki a gyerek élete. Ne olyanokat, hogy bonyolult lett a helyzet, szerintem. Elnézést a regényért, de kicsit felbasztam az agyam. Írja XY, és olvasható a te Facebook oldaladon. Igen, igen, ez egy apukának volt, egy kommentje valahol, amit én is, amit én is átosztottam. Ez, ez szerintem eléggé megmutatja azt, hogy az emberek mennyire közvetlenül érintettek azért a, a, a járványkezelésben, és amikor statisztikákkal dobálózunk, meg, meg példákkal dobálózunk, hogy hogy követjük a meg hogy nem, akkor ez a valóságban így néz ki. Ja, belmondasz, hogy az előválasztásnak mégsem volt központi témája a pandémia, miközben lehetséges, hogy ez a levélíró túloz, lehetséges, hogy időnként alpári szavakat használ azért, mert az érzelmei magas hőfokon égnek, de, de és akkor ez lehet, hogy levon valamit az igazságtartalmából is, vagy vannak benne túlzások, de, de végül is ez egy támpont lehetne az ellenzék kezében anélkül, hogy ők irányítanák az egészségügyet, de mégsem tapasztalni azt, hogy ez ügyben olyan módon ágálnának, ami egyébként valamilyen módon. Igen. Értem a kritikát. Szeptemberben szerintem egyáltalán nem volt olyan a közérzet, hogy, hogy itt most Covid van. De októberben volt az előválasztás. Okt hát, ö, szeptemberben volt az első forduló, és október elején volt a második forduló, és, ö, és gyakorlatilag ugye most indult be a, a negyedik hullám pár, ö, pár hete hónapja. Ö, ugye lehetett már látni azt, hogy ez jönni fog, de, de, de őszintén... Én de közben én ott, ott volt a múlt, tehát nem, hogy... nem, nem, attól, mert éppen nincs árvíz, a korábbi árvízetnek a tapasztalataival lehet szembesíteni az árvízvédelmet. Igen, és szerintem van is ezzel kapcsolatban az ellenzéknek feladata, tehát ez, ez valahol egy, egy mulasztás, hogy ezzel kapcsolatban nem lépett fel elégerésen az ellenzék. Volt egyébként egy vizsgálóbizottság, amit alakítottunk ebből. A nem, csak kötöm az egészségügyhöz, tehát, hogy itt, itt, miközben az egészségügyel általában vannak problémák, itt van egy olyan jelenség, átmenetleg tartósan megfelelő rész alá húzandó, ami ha a körmünkre ég, meghalunk, mint a kóbor János függetlenül, hogy be vagyunk-e oltva, vagy sem. Ha be vagyunk oltva, kisebb eséllyel, ha, be, ha nem vagyunk be beoltva, akkor nagyobb eséllyel. Szerintem, én biztos vagyok benne, hogy ez azért most egy pontosabb és kiemeltet téma lesz, mint az előválasztás idején volt. Már csak azért, nem az előválasztás idején, az, előválasztás idején az, az mégiscsak az ellenzéki pártoknak az egymás közötti uh, versenye volt, és egymás közötti jelöltekről kellett dönteni. Nem, nem az ellenzékenek van belül vitája a járványkezelésről magával. A, a kormány járványkezelésével van vitánk, és ez, ez közös vitánk. Szóval én, én, én ebben a, a törésvonalon jobban látom ezt a vitát is jönni a következő hónapokban. Arra biztosan azért tehát arra mindig figyelni kell, hogy miközben el kell mondani, hogy, hogy, hogy tényleg 35 ezer halottat köszönhetünk a kormány nyárvány kezelésének, még mondjuk Ausztriában harmad ennyi ember halt csak meg, pedig hasonló méretű az ország, a közben szerintem arra is figyelni kell az ellenzéknek, hogy, hogy ez ne csapjon át egy, egy, egy úgynevezett halálkampányba. Tehát ez a. Ez a, ez a, ez a Múlt közöttében és van átmenet, és azt gondolom, hogy ebbe, ebbe igenis az ellenzéknek van még mulasztása. Remélem, hogy ezt a következő hónapokban ö, fogjuk tudni pótolni, mind megoldások terén, mind pedig kormánykritika terén. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Jövőre folytatjuk, és akkor találkozunk is. Jövőre folytatjuk. Kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen, kívánom. Hajnal Miklós hallották. Ádám, valaki azt írja, hogy nem működik a csak hangfunkció. Tudsz róla? Jó, akkor néz meg, légy szíves. Ma 2021. december 9-e van talán. Csütörtök a pontos idő 4 perccel múlott reggel 8 óra. Ez a kéfél Jáncsi. Képem alatt, tehát a. Nem azt a. a alatta, alatta kell, Az én képem alatti funkciót. Köszönöm szépen. Köszönöm a Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, a gyermekeket kellene passzívan immunizálni, Akkor a hely. Ön már egyszer telefonált, akkor is nagyon örülte, hogy beszéltünk. Egy telefon még belefő. Jó reggelt kívánok, Kevecsi Lajos keresem, és talán meg is találtam. Igen, jó reggelt kívánok. A Néprajzi Múzeum főigazgatója. Semmi sincs már a Kossuth -térem? Semmi. A Kossuth tér már nem tartozik a Néprajzi Múzeumhoz. Átad... Mikor el az utolsó orosz katona? <gül> a magyar állam számára adtuk vissza ugye a vagyonkezelési jókot, ez két hete történt meg, de mi augusztus végével kiköltöztünk, tehát azóta üres volt az épület. Könycsepejtés hát, is volt? volt egy igen, igen. Hát az én részemről nem, én megmondom őszintén, hogy nagyon megkönnyebbültem, de a munkatársaink közül többen, különösen azok, akik akár évtizedeket töltöttek ebben a gyönyörű épületben, ami persze alkalmatlan volt múzeumnak, de mégis nagyon szerettek, és fantasztikus hangulata van és magával ragadó környezet. És hát azért nehezen válnak meg az emberek. Minden változás, ezt néprázosok jól tudják, hogy minden változásban van, van trauma esélye, és hát ezt ez kezelni kell. Hány Például külső raktár, raktár ilyet, maradt? Külső raktár? Megmaradt hm. még a török bálinti, ami hát évtizedek óta van. Onnan egyébként ezekben a napokban is zajlik a költözés. Ott vannak a nagyméletű tárgyakot, például a múlt héten költözött el onnan a Szabócs utcában az utolsó szekrényünk, tehát a teljes útogyűjtemény mozog. Erről még egy kis verset is írtak ott a kollégák, ezt nem fogom elmondani előre, mert ilyen nem büszkélkedek mások politikai teljesítményével, de hogy tényleg... Miért a vers az politikai tartalma? Nem, poétikai. Jaj, nem... Poétikai? De a félrehallásaim is közéletiek. <gül> <Ne> <gül> rettenetes haladom, <gül> Bocsánat. Igen. Tehát van egy a Törökbálint raktár, van egy Kozma utcai, ideglenes raktárunk. Ott vannak azok a gyűjtemények, amik a főépületbe kerülnek jövő tavasszal. Az archívum, a könyvtár és a kerámia gyűjtemény. És hogyha visszanéz, két... akkor mit lát igen. hány tojás repettel? Hát... Én nagyon féltem és említettem a korábbi beszélgetésnél, és hogy tájékozódni törekedtünk, hogy mégis hányszor. Hát azért én ott voltam, amikor megmutatta a csomagolást igen, ott a Szabolcs hát figyeljen, hát a gyereket nem teszik jobban, a csesemőt öltöztetik fel jobban hidegben, mint ahogy ott be voltak bugyolálva, ott konkrétan egy zeneszerszám szám volt. Igen, hát érkeztünk mindent a, a, annak a speciális tárgynak a, és a szájtási feltételeknek megfelelően csomagolni. A külföldi tapasztalat az, hogy 2-3% a töréskár. A hazai tapasztalatok még egy kicsit ijesztőbbek is voltak kisebb gyűjteményekkel kapcsolatban. Hát ez elég ijesztően hangzott, úgyhogy amit lehetett elkövettünk, és én örömmel jelzem, hogy ugye a műtárgyűjtemény gyakorlatilag már elköltözött, tehát hogy ugye, ugye itt az, a, az volt a nehéz. Sőt, minden költözik, tehát az archívum is, tehát az üveg negatívok is költöztek, ezrelékekben mérhető. A másik, a, amit csak az otthoni tapasztalatai... Összesen, összesen 17 tárgy sérült, és a csak azért, mert szerintem érdekes, hogy ezek ez a 17 sérülésből is a többsége olyan, hogy mondjuk száz éve restaurálták, és ahogy akkor restaurálták, az elengedett. Uh -huh. Tehát ilyen nagyon könnyen javítható dolgok voltak. És mindig tudják, hogy mi hol van? Most már nagyon tudjuk. Tehát most olyan szinten tudjuk ahogy szerintem kevés múzeum tudja, mert hát minden kézbe kellett venni, be kellett csomagolni, és a helyére rakni, és mindenre került kuárkót. Azt mondja meg nekem, hogy mint a, a Néprajzi Múzeum szelleme a szóátvit értelmében, mennyit bolyong az épületben, hogy beleálmodja mindazt, ami ott majd lesz, hozzátéve, hogy van egy sor adottság, ami már nem lehet változtatni, de az a kép, ami a bejáráskor volt, és az a kép, ami majd lesz, az nyilvánvalóan különböző lesz, és ha valaki, akkor önt biztos foglalkoztatja az, hogy majd amikor a nagy átmegy rajta, vagy bemegy meg rész húzandó, akkor mi lesz az, ami meg kellene, hogy fogja a Néprajzi Múzeumban. Hát igen, és nem is érzem fairnek a helyzetemet, nem érzem tisztességesnek, mert, mert iszonyatosan nagy előnybe vagyok mindenkivel szemben, aki most nem megy a főépületbe, még a kivitelezés fázisában. A gyüres épületet lát. Én viszont azoknak a több éve tartó előkészítési folyamatoknak részeként, ami a látványtervek így jutott, meg restaurálni látom a tárgyakat, meg hát elkészültek a forgatókönyvek. túzásné nélkül mondom, hogy ezer oldalnyi szövegből kristályosodik, vagy vagy tisztul le az, ami végül majd a látogatók elé Tehát, hogy ezeket ismerve, én hát tényleg nem tisztességes dolog, mert én belépek oda, és én látom. Tehát ott látom a kerámiatérben a 240 méter húzó, 40 méterre húzódó rendkívül látványos 3500 darab kerámiát, okosan berendezve, nem egyszerűen csak szépen, vagy látom a Zoom térnek nevezett a látványra hangsúlyosan építő és számító kiállításban lebegni a legnagyobb műtárgyunkat, a bödön szóval, Erről én szívesen beszélek, csak úgy érzem, hogy eszköztelen vagyok, és, és nem, nem, nem tudom úgy visszadni, ahogy ez lesz. Uh, ennek megfele, a hiánya, a hiánya jelentkezett azért, is a bejárásnál, hiszen azért. az épület jelen formájában uh, egy sor olyan... Uh, tehát ez most egy karácsonyfa feldíszítetlenül. Maga a karácsonyfa is természetesen lehet csodálatra méltó, de az, amilyen majd a teljes pompájában lesz, hát abból nem lehetett mindent érzékelni. Nézzel járunk arborétumokba, ahol nincsenek feldíszítve a növények, és önmagunk is és gyönyörködünk bennünk, és fantasztikus. Jó, de ha évenként. belegondol abba a mérhetetlen hosszú folyosóba, ami ugye nem is folyosó, mert ugye az egy lépcsősor, mm -hmm. akkor az jobbra-balra, mert ugye két éve van az abban a formájában, ahol egyébként a falak még nincsenek díszítve, ott, ahol az oldalsó termékben nem lehet bemenni, egészen más benyomást kelt, mint amilyen feltehetően majd az átadáskor lesz, vagy én ezt rosszul feltételezem? Nem, nem, teljesen igaza van, ez így van. Én csak arra utaltam, hogy önmagában az épület is, és én itt most nem a Ferenc Marten marketingért, tehát nem az építész marketingért nyomom, ez az épület önmagában is élmény és kulturális üzenetet képvisel. Tehát nem véletlen az, hogy mondjuk a nagy húzami épületeket az elmúlt évtizedben, mikor megvalósították bárhol a világban, akkor az, az, az első megnyitásuk az üresen szokott lenni, és van, ahol ez eltart félédig is, hogy még az üres épületet tárják csak a látogatók elő. aztán újra becsukják és berendeznek benne kiáltásokat. Mi nem ezt az utat választottuk, mi jövő tavasszal nyitjuk meg az új épületet a látogatók előtt, hogy már tartalmi elemek is lesznek benne. De hangsúlyozom, hogy az épület önmagában is élményt kínál, de nyilván, hát elfogult vagyok, azt mondom, hogy a Népradmuseum beltartalma, ami ott lesz a kiállítások, az interaktív terek, az összes a projekthez kapcsolódó, ahogy belülről élettel töltjük meg ezt a házat, ami kívül is látszódik, hiszen a motívumok üzennek a beltartalomra, ami kívül a homlokzaton vannak, de mégiscsak belül lesz az a lüktető élet, és azok a szerethető terek, az a közösségi élmény, ami most így egy üres épületben akár a horror vakúi az ijesztő. Abszolút, életet, teljes mértékben sokkal jobb, ha ön mondja, mint én, abszolút. Azt arulja el nekem egyébként, hogy vannak-e liftek? 13 darab lift van. Mert... Ebből, bocsánat, ebből a közönség 12-t fog használni. Mert van egy olyan lift, ami az archívum és könyvtári raktárakat kötőszerület. Nem, mert ugye rendben. nem csak arról van szó, hogy hosszú terek vannak, hanem uh -huh. hogy permanensen emelkedő vagy süllyedő terek vannak, éppen az épület alakjából adódóan. Hát azért igyekeztek ezt úgy megtervezni és mi úgy kitalálni, hogy a funkciók azok egy szinten vannak. Tehát aki például csak a kiállítások miatt jön, annak egy, azon túl, hogy lejut, akár lifttel oda a kiáltási szintre, Onnan nem kell lépsőzni, Ebben éthetés. önnek megint igazava, de ne felejts el, hogy a bejárásnál az ember ezeket nem érzékelhette. Na ez, ez így van, hát ezek a liftek, ugye ez egy építési... Nem, nem csak a lifteket, de hanem a az, hogy az egyes szinteket, tehát minden nem lát, ugye nem láttunk minden. kiállításokat, hiszen nincs a kiállítási tér még kiállítási térként használva, az ember csak az épületet érzékelte, és én még azt sem érzékeltem, hogy mikor voltam a föld alatt, azt utólag mondta meg a György hogy amire én hiányt jelentettem be, hogy nem voltam lent, azt akkor mondtam, amikor éppen lent voltam. Értem, és annál lejjebb már nem lehetett menni. Igen, hát Igen. Én, én igyekeztem ott a bejáráson, amire most már utalt, ugye többször, a, a rámjármaző visszafogottsággal az újságíró kollégák számára él, elmo, elmesélni, elmondani, hogy miban, de, de ezzel inkább azt remélem, hogy csak kíváncsivá tettem őket, és rajtuk keresztül a látogatókat. Én magam is kíváncsi vagyok. Én kíváncsi vagyok arra, ezt ott is elmondtam, hogy uh, hogyan fognak működni azok az üzenetek, amikkel mi évek óta dolgozunk. Hogy fog tetszeni a kiáltás? Hogy meg egy pillanatra, mennyiben más ez a néprajzi... Ugye, néprajzi múzeum, arról az ember azt mondja, néprajzi múzeum. De ha most az a kérdés, és szerintem ön erre fog tudni válaszolni, hogy mi, a, mi lesz az alapvető különbség, uh, és nem fogalmaznék meg bonyolultabban a kosutéri és a a, a városlegeti Néprajzi Múzeum között, ha az egyikből kivonjuk a másikat, egyáltal ki lehet vonni, akkor mi a különbség? Ezt meg tudná jeleníteni? Természetesen, de most nem is a méret. Tehát nem az, hogy háromszor akkora alapterületen négyszer annyi lesz, közvetlenül megismerhető. Ez is nagyon fontos. De szerintem, ami ilyen ami rögtön érzékelhető és jelentős különbség, az az, hogy a kosútéren nélkülöznie kellett a látogatóknak, ami fantasztikus nemzetközi gyűjteményünk jelenlétét. Csak időszaki tárlatokon tudtuk megmutatni. Itt már az állandókjátásban is ott lesznek az összes kontinensről származó tárgyaink, a magyar, a Kárpát-medencei kultúrát képviselő tárgyak hihetetlen kollektívjával Nyilván lesznek közte olyan magyar tárgyak, amik szerepeltek a kossuth 91-ben megnélt állandókjátáson, mert azok tárgyak hívjuk így őket, tehát nem, butasság lenne nem megmutatni. De most nyílik lehetőség én ezres nagyságrende becsülöm olyan tárgyakra, amik soha nem voltak még láthatóak, és most végre megismeretődik a közönség. Ez egy óriási feltérés lesz a korábbi összképest. Biztos, hogy van múzeumraszizmus, ami kinézet alapján kategorizál. A szépművészeti vagy a műcsarnok magáért beszél. Az ön véleménye szerint magára ránézve, majd, ha teljesen kész lesz a néprajzi múzeum, tudni kéne-e, egy debreceninek vagy egy New Yorkinak, hogy ők egy néprajzi múzeummal állnak szemben, és adott esetben nem egy építészeti vagy fotomúzeummal, vagy ennek nincs uh -huh. jelentősége. De van jelentősége, de van jelentőség, és Ferenc Marcel erre választ is adott, mit építész, ami segítségünkkel. Ez a külső homlokzat? Igen, az, az a döntés született, hogy a gyűjteményünket mutassuk meg kívülről az épületen. Ugye az építés szakmában vannak ezek a steril házak. Igazából nem tudjuk, mi van belül, nagyon vagányul ki kívülről, akár fényjátékokkal szórakoztatja a látogatót, hogy jó oda megy, de hogy mi rejtőzik be, azt nem mutatja. A Marcer és én is arra voltunk, hogy ez a Népradimúzom épülete ez látszódjon. Ezért kiválasztottak a kollégáim, Magyar és a nemzetközi kollekcióból eredve első körben több száz tárgyat, amin jellegzetes motívumok voltak. Aztán ez leszűkült kétszer húsz tárgyra, 20 magyar, 20 nemzetközi, és ezeket a motívumokat nem én, hanem egy erre fölkészült grafikus csapat így pixelekké bontotta és megkomponált belőle egy olyan üzenetet, ami most ezen a rács vagy hálószerű szerkezeten végigfut a hosszú homlokzaton, és egyértelműen üzen, hogy itt kultúráról van szó, civilizációkról van szó, itt olyan tartalmi elemeket közvetít ez az épület kívülről is, amiket egyébként hitelesen tesz, mert például arra is készülünk, hogy lesz olyan időszakja kiáltás, hogy ezeket a tárgyakat fogjuk megmutatni, amiknek kívül a motívuma vizuális üzenetként megjelenik. Tehát szerintem így tesszük az épületet is még igazabbá, még hitelesebbé. Uh, ugye maga a múzeum, és e tekintetben ez egy párját ritkító darab lesz, tulajdonképpen már van, uh, amely részint uh, ugye azzal kapcsolatos, hogy hát lehet rajta közlekedni, ez az egyik fele, a másik pedig, hogy rajta lehet közlekedni, és ezt lehet tenni úgy, hogy közben az ember tudomása vesz arról, hogy mindezt a néprajzi múzeummal teszi. Őnek természetesen fájna a lelke, hogyha Netán nagy tömegű ember viselkedne így, hiszen ő mind azt szeretné, hogyha ők ennek a belső terét is megnéznék, de könnyen lehetséges, hogy lesznek, nem olyan nagyon sokan, de nem is olyan nagyon kevesen, akik a tetőkertnek, most tetőkertnek nevezem azt, ami a, ezekben a hajlatoknak a tetején van, illetőleg az 56-os emlékmű mellett áthaladnak, eh, ahogy ezt ugye mondja Ferenc Marcel eh, a Király utcára utalva, hogy ez a Várostéget kapuja, tehát hogy két kapuja is van a Várostégetnek, és nem csak a Hősök tere az, Betekintetben ez a múzeumi épület, a Magyar Múzeumi épületeket, illetően Pálya ritkító, nincs még egy. Ez, ez mondjuk azt, hogy ö, igyekszünk, ebben is elsők lenni. Igen, a nemzetközi cénában is az van, hogy találkozási hely a jó múzeum, találkozunk egymással, és kulturális... van -e elképzelés a, a tetővel? csak annyi, hogy nekem nem az a fontos, hogy jegyet vegyenek az emberek, az a fontos, hogy hassunk rájuk. Ha csak átsétálnak az épületen belül, ott is látni fogják a kerámiatérkiáltását, amit ma már említettem. ott is kapnak üzeneteket, ha csak kívülről látogatják meg az intézménynek a... Ezt az egyébként a zöld, az ökológiai gondolatot képviselő tetejét, hát ha van tudomány, az a népület tudomány és a kultúrás antropológia, ami ökológiai szempontokat érvényesít. Tehát nagyon passzol a szakkágunkhoz ez az épület ebből a szempontból is. Én ezt nem bánom, és abban bízom, hogy bevonza a látogatókat. Egyszerűen kíváncsiak az emberek. Kíváncsiak történetekre, a történet viszi előre az életünket. Ebben azt gondolom, hogy én is nekem, hogy történetek nélkül nincs értelme a kommunikációinknak, és ezek a történetek egy múzeumban hihetetlenül izgalmasak, és nagyon sok irányba vihetik el a gondolkodást, vonzó hely lesz, Szerethető találkozási hely. De ezekre is szervez programot, vagy ezek megmaradnak ö, olyan külső terek, amelyek ugyan a vonzás közvetében vagy magán a múzeumban vannak, hiszen a teteje ez a múzeumnak a teteje, de oda egyébként ilyen jellegű néprajzzal kapcsolatos programokat nem tervez. De tervezünk, az a trükkünk, hogy vannak teraszok, amikkel eleve úgy számoltunk. Például az ifjúságiáltásnak is van egy terasza, ami erre az öltetőre tehát az, ott már lesz aktivitás. Van egy másik teraszrész, ami a rendezvénytér előtt van, tehát ott is tudunk akár interaktív akciót. És hát ön is említette az 56-as emléknyi környezetét lehet, ahová külön kis oldalajtók is nyílnak, és én azt gondolom, hogy a múzeum részéről butasság lenne nem használni a környezetével való közvetlen kapcsolat lehetőségét. Mit gondolom, mennyi az idő az alatt békélnek meg mindazok, akik korábban az épület méretével voltak. Mert hogy most a kiállítások hogy alakulnak, az hány négyzetméter, ebben vagy most nem mennék bele. De azt kérdezem Öntől, hogy magával az épülettel való megbarátkozás, mint gondolat az az Ön fejében ott van, vagy Ön evidensnek veszi azt, hogy abban a pillanatban, hogy ez már azt a képet mutatja, ami ennek egyébként megálmodták, akkor ilyen probléma már nem fog felvetődni. Hát én erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy nem fair az én helyzetem, mert én bennem nincs kéteje ezzel kapcsolatban. Mindent el fogom követni, hogy másokba se legyen, ismerjék meg, jöjjenek el, tapasztalják meg, hogy milyen lesz az épület, milyen lesz a beltartalom, hogyan viszonyulnak a különböző múzeumi funkciók, mert azért az butaság, azért a 21. század harmadik évtizedében egy múzeumot csupán a kiáltással azonosítani, annyi mást fogunk tudni csinálni ebben az új épületben, amit nem lehetett a kosuth téren. És itt most nem csak a filmfesztiválra, a teremre, vagy a múzeumpedagógiára gondolok, hogy a kutatási helyszínekre. Szóval az épület üzen, és a tartalom meg ennek az üzenetnek a továbbításában, de ezt meg kell tudni tapasztalni. Ha valaki ebből elzárkózik, hallottam, miért mondtak nekem hogy soha be nem fogja tenni valaki a lábát, meggyűlik. Hát én ezen, ezzel nem, ez az, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát nekem ez, innentől akkor nem kell, hogy életcélom legyen, hogy aki így a bóvó elutasítja ezt, az is meggyőzzem. Hát szerintem hagyja magára hatni a tényeket, és akkor, akkor rájön, hogy ez, ez, ez egy indokolt és jogos, és 150 év után a Népradimózom végre a saját, végleges, alkalmas helyre költöze fog működni. Szerintem ez egy fontos magyar kulturális érték. 2022 melyik periódusát javasolja arra, hogy a teljes fegyverzetével felálló Néprezi Múzeummal lendű látogatója Hát a teljes fegyverzetek az butaság lenne az első lépésben, mert nekem a marketing szempontokra is ügyelni kell. Tavasszal nyitunk, betartalommal több ezer négyzetméteren már megtapasztalható kielpásokkal, Hát szerintem 22 végére már nagyon sok minden meg lesz. Tehát mindazok, amikről most beszéltem, a mozitól a gyerekeken át a kutatásig, ez 22 végén ez már örülni fog. Sok sikert remélem, hogy tudok majd önnel együtt örülni az átadáskor. Nagyon köszönöm, és hát nyilván várom majd az átadásra na, is. Na ne, Viszontlátásra. hallásra! Viszont hallásra. hallották a Néprajzi Múzeum főigazgatóját. és Valás vagyok. jó reggelt! Jó reggelt! Ha jól sávárkodunk az idővel és a témákkal, akkor gyakorlatilag két különböző dologról fogunk beszélgetni, és annak, azoknak a vonzás körzetéről kezdjük a Nyugati Pályaudvarral. A Nyugati Pályaudvar és környéke megújításáról már beszélgettünk, és arról is beszélgettünk, hogy hogyan lett 36 Világhírű építészeti, építészeti irodából 12, a közelmúltban azonban ennek a 12 építészeti irodának a reprezentánsai itt voltak Budapesten. Milyen célból és mi történt? Igen, az egy jó hír szerintem, hogy világsztárok a, vannak a startvonalon. Ugye minden versenyt a mezőny hitelesít, és itt azt mondhatjuk, hogy a, a világ elit verseny azért, hogy világ legjobb építőszírodája, hogy ki tudja megtervezni a nyugati pályadvar megújítását és a nyugati tér átalakítását. Miért van ez? Ez mutatja azt, hogy Budapest még mindig egy izgalmas világváros globálisan, tehát Ausztráliából, Amerikából, Ázsiából, én nem tudom honnan jelentkeznek -e szereplők, hogy megtervezhessék ezt az izgalmas munkát Budapesten, tehát Budapestnek nagy a vonzereje. Ez egy izgalmas feladat a főpályaudvarát egy nemzetnek, egy fővárosnak megtervezni, és talán elmondhatom, hogy hiteles a pályázat, hiszen ezek a komoly szereplők csak olyan pályázaton indulnak el, ami elég professzionálisan van kiírva, és ahol egészen biztosak lehetnek az objektív nem részrehajló zsűrizésben. Ugye itt egy olyan szakmai zsűri fog döntést hozni, amibe bevettük a fővárost, bevettük Terézváros Angyalföld, önkormányzatát is főépítészeit, tehát én törekedtem egy széleskörű. Építészkamarát, mérnök kamarát, tehát törekedtem egy széleskörű együttműködésre, és egy ilyen pályázatnak megszokott része az, hogy Tartsunk egy kétnapos helyszíni bejárást. Nyilván ma már az internet korábban elektronikusan rengeteg információt megkaptak a pályázat részeként a külföldi pályázók is, de azért az fontos, hogy megszagolják, megérintsék, megtapintsák, lássák saját szemükkel. Mind a, a 12 város. képviseltette magát? Minden, mindenki eljött, és illetve volt Ausztráliában volt, akinek sajnos a pandémia miatt elnézést, beutazási nehézségei voltak, és ő interneten követte az előadásokat, és nem tudotta a sinek mellett sétálni. Biztos, hogy pótolni fogja a következő hónapokban. Hány helyre, hova jutottak el? Hát ha, ugye ezt úgy csináltuk, hogy tartottunk egy workshopot, konferenciát, felelek részt egy, a nyugati pályaudvar mellett egy kis konferenciaterembe, és utána pedig az egész nyugati pályaudvart részben biciklikkel és kis autókkal, ilyen elektromos autókkal, részben gyalog környékét besétáltunk, fölmentünk, ide fölmentünk, oda letekintettünk különböző perspektívákról a hát tényleg az, és eltöltötték Budapesten két napot, azt is fontosnak tartom ilyenkor, hogy, hogy lélegezzék egy kicsit be a várost, a, a városnak a hangulatát, az atmoszféráját, történetileg is, város szerkezetileg is igyekeztünk őket képben helyezni. Azért itt képben lévő emberek érkeztek, hogy mi is Budapest Magyarország életében, és mik Budapest legizgalmasabb, legfontosabb karakterjegyei. Ugye itt döntően külföldi emberekről van szó, úgyhogy én két angol nyelvű könyvet ajánlottam nekik. Ugye van egy John Lukács nevezetű történész professzor, aki a második világháború után emigrált kommunizmus beköszöntével. Ez a Budapest 1900 majd... Így van, és ugye ő angol nyelven írta a műveinek a többségét, és a Budapest 1900 ha ismered, akkor talán meg tudod erősíteni, hogy egy Budapestről nagyon sok mindent elmondó külföldi angol olvasóknak jó, a városról jó képet adó, történetiségében is jó képet adó könyv. A másik pedig van egy volt egy brit nagykövet, aki a 70-es években volt itt nagykövet, történész professzor, és utána megtanult magyarul és a legkomolyabb angol nyelvű történeti munkát a magyarokról, a Magyar Nemzet Történetéről ő írta. Az a címe egyébként, azt szerintem beszédes, hogy hogy lát minket egy külföldi, a nyelvünket elsajátító történész professzor, The Will to Survive, ez a könyvnek a címe, tehát a túlélés akarata. Ő a magyarokra és azt mondta, hogy a legjellemzőbb ránk az, hogy minden túlélünk és azt hagyd bennünket, hogy a kihívások ellenére újra meg újra összeszedjük magunkat, és menjünk tovább. Én ezt a két könyvet szeretettel ajánlottam, hogyha jobban meg akarják érteni Magyarországot, a magyar nemzetet és Budapestet, akkor ebbe lapozzanak bele ezekbe a könyvekbe. Egy izgalmas beszélgetés volt, sok kérdésük volt, tetszett nekik a város, ezek mindig megerősítő találkozások is, hogy azért büszkék lehetünk mi Budapestre. Március? Március végén kell leadniuk, a, a, a márciusban kell leadniuk, és március 31-én kihirdetjük az eredményt. És utána? Utána lesz egy győztes, tehát egy 12-ből nyilván lesz néhány díjazott, lesz néhány szakmai megvételben részesített, hogy ez egy ilyen építéspályázatot nyílt nemzetközi építészpályázaton szokás, és akkor egy közbeszerzési eljárás keretében éljen a birokrácia leszerződünk az egyetlen győztessel, hát közpénzzel sáfárkodunk. Tehát Első kapavágás? Kap kap hát ugye, nézd, én óvatos duhaj vagyok, tehát itt egy hosszú útnak a legelején járunk, talán el lehet mondani, hogy néhány, ekkora utat még én sem jártam be, de néhány hosszabb utat már sikerült végigmennem mennem az ötlettől a megvalósulásig. Ebben a pillanatban még azért nincs annyi információk, hogy felelősen akár költségekről, akár határidőkről Beszélhetünk, aki ezen a ponton teszi egy projektnek, az felelőtlenül jár el. Amikor a, tartottunk egy nyitott, mindenkit meghívtunk, egy sajtótájékoztatót Vitézi Dáviddel a nyugati pályáudbanon, és bejelentettük októberben valamikor ezt a tervpályázatot, én akkor azt mondtam az újságíróknak, hogy beszéljünk meg egy randeút, és találkozunk ugyanit tíz évvel később, és bízom abban, hogy egészen más eh, eh, környezetben, tudunk érkezni, egy teljes műemléki felújítást kap az Ejfelcsánok, amiből egy közösségi tér lesz, kávézókkal, címpadokkal, éttermekkel. És azt már tisztáskodik hogy mindazok a munkálatok, amelyek most vannak, azok ebből a szempontból nem kidobott pénznek tűnnek, vagy nem lesznek azok? Nem, mert ugye itt mi már sokat beszélgettünk, tehát talán félszavakból is értük egymást, nem biztos, hogy a hallgatók is értetően, tehát ugye arról van szó, hogy van egy van egy olyan nagy tervünk, ami ugye az egész egy nagy tervnek a része, hogy van egy budapesti és agglomerációs vasútfejlesztési stratégiánk, ez egy 20 éves fejlesztési terv, ami azt célozza meg, hogy jóval többen használják Budapesten belül is egyébként a külső területekről közlekedők, befelé, és az agglomerációból, meg különösen a vasúttal a napi iskolába munkába járáshoz, és ezzel enyhítsük azt a nyomást, amit az egyéni autós közlekedés jelentés, ami a közútjainkon Tapasztalható, és ennek fontos eleme, hogy egy úgynevezett átmenő vasúti rendszert szeretnénk Budapesten, és létrejönne egy, egy alagút alagúttal összefüggésben. Pont ezt akartam tőle kérdezni, kérdezni, hogy ha ez az alagút egyébként megvalósul, akkor egyébként. Tervettük meg ezt a igen. pályaudvart, hogy fogadni tudja az alagutat. De az alagút nélkül is működőképes legyen, hiszen az alagútról még végleges döntés nem született, tehát egy nagyon felelősség. teljes ügy, sok pénzről van szó még, ha döntően az Európai Uniós forrásokból is tudnánk megépíteni, ezért ott készítettünk egy megvalósíthatósági tanulmányt, nem sokára lezárul, egy nagyon részletes megvalósíthatósági tanulmány, nyombonal, közlekedési hasznok, utasforgalom, költségek, többi. Ez alapján majd a kormány egészen biztosan, hogy a következő kormányzati ciklusban tud egy döntést hozni, hogy na, akkor elindítsuk az alagút tervezését, én azt mondom, hogy el fogja indítani, de hát az építéstől még azért ott is, hogy vagyunk. Még ez a kérdés... pályában, ez működőképes lesz alagúttal és alagút nélkül is, így tervezzük most meg. Köti-e bármi a tervezőirodák kezét a tekintetben, hogy a kivitelezi és mennyi pénzbe kerülhet? Köti, tehát bizonyos területein természetesen hatékonysági szempontokat megadtunk, és abban a tekintetben is tehát vannak kötöttségei, természetesen egy ilyen pályázaton a definiált a tervezési feladat. Az is egy nagyon fontos része a pályázatnak, hogy ugye a vágányok egy része eltűnik a nyugati pályaudvar és a városliget között a föld felszínéről, és ott létrejön egy zöld folyosó, ez is egy kötelező feladat, ettől senki nem térhet el, hogy a nyugatitól a ligetig, ott a Podmanicki út mellett, egy zöld folyosót közparkokkal új zöld ellettel, hozzunk létre. A másodiknak elmondom a nyugvó pontjait. egy részről volt egy találkozó a, a budapesti fejlesztési központ vezetősége és a kancellária miniszter találkozott a gyors a gyorsforgalmi út és a mellette futó gyömrői út megváltoztatására, ez az elmúlt egy-két napban történt, megjelent egy írás a Magyar Nemzeti Bank elnökének, amely a repülőtérrel kapcsolatos, és ugyanide tartozik az is, hogy február 27-én, tehát tavaly február 27-én a Közfejlesztések tanácsa már foglalkozott azzal, hogy a gyorsforgalmi utat hogyan kellene bővíteni, illetőleg a Budapesti Fejlesztési Központ ezzel kapcsolatban közvéleménykutatást is végzett. Magyarul, hogy időben szorva, de ugyanazon témával kapcsolatban különböző események vannak. Hogy melyik legyen az origót, vagy egyáltalán legyen origó, nem tudom. Minden esetre legyen a kiinduló pont az a december 6-ai dolgozat, amely a magyar nemzetben jelent meg, és amelyben Matolcsi György arról értekezik, hogy miért ne vegyük meg a budapesti repülőteret. Ez azért egy érdekes írás, mert hogy egyébként ilyen kérdésében a Magyar Nemzeti Bank elnöke igen ritkán szokott megnyilvánulni. Ennél is érdekesebb, hogy kvázi milyen Viszhangtalanság övezte ezt az írást, leszámító a mi beszélgetését, hiszen neked nyilvánvalóan van erről véleményed, ha másért nem, hát akkor azért, mert a Gulyás gergely való találkozóhoz fűzött Facebook posztodat eleve azzal kezded, Fontos, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér milyen tulajdonban van, de legalább ilyen fontos, hogy kötött pályán és közúton jól megközelíthető legyen az ország legfontosabb és legforgalmasabb reptele, és akkor már csak vájt vagy vágy szeműnek kell lennie ahhoz, hogy az ember anélkül, hogy a magyar nemzetre utalást tettél volna, hiszen nem tettél utalást, az első mondat akár azzal is lehetett volna kapcsolatos. Igen, a Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke csak egy komoly ember, tehát uh, fogok én utalást uh, tenni, mert uh, erősen búzok bennem a vágy, hogy a mindennapi teendőim mellett hát kiszakítsam egy időt egy véleménycikk megírására, mert egy kicsit, uh, <gül> hogy mondjam csak, tehát a, a, az azt megelőző héten Lázár János... Így pontosan, ez a, ke, a, abszolút ezek a, a, egy, egy vonalban a, vannak. A, a, a, a napi néhány ezer utas szállító mezővásárhelyi trendtrén átadásakor hát nem túl barátságos megértéseket tegyen Budapestre, majd most pedig a nemzeti bank elnöke, hát most nem tudom, lehet, hogy meg fogom bánni, de hát ki kívánkozik belőlem, tehát az első gondolatom ezekkel kapcsolatban, hogy ismered ezt az angol kifejezést, hogy mind your own business. Uh -huh. tehát mindenki maradjon a kaptafánál. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak monetáris ügyek, többek között az infláció elleni küzdelem a fő feladata. Én megmondom őszintén, nem értem, hogy akkor, amikor a magyar kormány egy elég fontos ügyben, ez az egyetlen komoly nemzetközi repülőterünk, nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai, közgazdasági, városfejlesztési, országépítési, minden szempontból rendkívül fontos kérdés, hogy végre újra. Úgy, ahogy az Európai Unióban szokásos állami tulajdonban legyen a főreptere az országnak, 80, több mint 80 ában az Európai Unióban a központi repülőterek állami tulajdonban vannak. Maga Matolcsi is leírja ebben a cikkében, hogy, hogy megpróbálom idézni, Itt van előttem a fikk, hiszen megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélni, és hogy nem fogom megtalálni, de ő maga is ősbűnnek mondja, azt, hogy a budapesti repülőtér eladása nemzetstratégiai bűn és gazdaságstratégiai hiba volt, mondja a Nemzeti Bank elnöke, és tényleg nem értem, hogy akkor, amikor a magyar állam tárgyalásokban áll egy rendkívül fölkészült külföldi konzorciummal, akkor valaki, akinek egyébként ebben az ügyben az állásfoglalás nem feladata, miért tartja fontosnak, hogy ezekben a tárgyalásokban nem a magyar, pozíciót erősítő módon megszólaljon. Ezt önmagában nem értem, tehát itt jut eszébe az embernek, hogy mind a own business, mint ahogy Lázár Jánosnál is, hogy tiszteletem el, én nem beszélek bele a mezőhegyi mezőhegesi ménesbirtok ügyeibe, szép feladat az, meg hódmezővásárhelyen is nagyon fontos ügyek vannak, tessék azokkal törődni, el a kezekkel Budapestről, tehát egy kicsit azért jutott az eszembe, mert nem is az a baj, hogy az se jó, én nekem abban is vitám hogyha megtehetem ezt közben minden tiszteletet megadva egy komoly közgazdásznak, Matolcsi Györgyel, hogy, hogy nem kellene el visszavásárolni, mert szerintem igenis vissza kell vásárolni, de ráadásul a head, headline-ba, vagy a heading-be bevezetőjében, vastagbetűvel azt írja, hogy minden fontos gazdaságfejlesztési döntésünknél törekednünk kell a főváros gazdasági demográfiai és térszerkezeti túlsúlyának csökkentésére. Szerintem, aki Budapestet akarja gyengíteni, az az országot gyengíteni. Igen, hát ugye ez az a vonal, amely összeköti a Lázár féle megnyilvánulással, illetőleg az arra adott reakcióddal, hiszen kitérnénk még nagyon röviden arra, hogy milyen indokokat hoz fel arra, hogy ne vásárolják meg illetve, hogy struktúráját tekintve ne egy központi repülőtér legyen, hanem, hanem elszórta legyenek repülőterek, amelyek egyébként a V4 országait tekintve is egy bázist alkothatnának. De ugye 3 plusz egy indokot említ a jegybank elnök, és a plusz 1-ben tér ki arra, ami egyébként a headline-ban is szerepel, ugye a headline-ban konkrétan így szól, több fontos ér szól amellett miért ne vegyük meg a budapesti repülőteret, hiszen minden fontos gazdaságfejlesztési döntésünknél törekednünk kell a főváros gazdasági, demográfiai és térszerkezeti túlsójának csökkentésére, és megismétli másféleképpen ez a plusz egy év semmiképpen ne erősítsük Budapest központi gazdasági szerepét a budapesti repülőtér visszavásárlásával, Mai későbbi fejlesztésével helyette a Patkóvárosok által kijelölt a mai főváros körül mint egy 100 kilométeres térben, Esztergom, Győr, székesfehérvár Veszprém, Dunajváros, Kecskemét, Szolnok és Eger építsünk egy új központi repülőteret, kötelezően gyors vasúttal a főváros központjába. Nem azt mondom, hogy főváros ellenesség, de... Váldás, hogy ne haragud, ne haragud, ne haragud, ne haragud, ez fontos, hat hadd kérdezek közbe egyet, jó? Ha, ha nem haragszol. Bocsánat, nem szoktam ilyet csinálni, csak ez, ez már tényleg -e? amit, amit idéztél. Mi is a javaslat, hogy zárjuk be ezt a repülőteret, és hogy és a hallgatóknak kérem, hogy próbálják a térképet maguk elé idézni. Esztergom, Győr, Székesfehérvár, Veszprém, ugye Dunántúl, város Kecskemét, Szolnok és Eger. Igen. Most, mely, most ezek, ha ez, Ezeket összekötöm egy vonallal, akkor mi az a térség, vagy mi az a város, ami ezekhez a legközelebb van? Úgyhogy mindenki az közel van. Tehát ezek központjában ki van? A Budapest. Nem? Tehát a Budapestől keletre, éjszakra, délre, nyugatra lévő városok központjában Budapest van. Tehát nem tudok jobb helyszínt a repülőtérnek, ha tényleg ezekhez a úgynevezett patkóvárosokhoz szeretném igazítani a repülőtér helyszínét, mint Budapest. Bocsánat, csak erre muszáj volt rá. Még egy, még rá. egy gondolat erre ég, és aztán megyünk tovább, de ezt nem lehet még kihagyni, hiszen uh, még egy... Ugye a gazdasági helyzetül, a pandémiáról értekezik a Nemzeti Bank elnöke, és azt írja, ezzel meg is érkeztünk a budapesti repülőtérhez. Magyarországnak szüksége van egy központi repülőtérre, de nem Budapesten. A budapesti repülőtér visszavárlása, mind a pénzűegyensúly, mind a térszerkezeti egyensúly szempontjából hibás döntés lenne, és 3 plusz 1 érvet sorol fel mellette, illetve ellene, ebből a plusz 1-et már elmondtam, az egyik az a kedvezet, kedvezőtlen időzítés, akkor, amikor elszálló költségvetési hiány, elfutó államadóság, újból növekvő devizeállamadóság, romló folyófizetési mérleg, megugró infláció és kényszerű jegybanki fordulat volt, a második a túl magas vételi ár. Budapesti repülőtér eldása nemzeti stratégiai bűn és gazdaság stratégiai hiba volt, amit már idézel, de hozzátesz, hogy ne dobj jó pénzt a rossz után. A harmadik szempont pedig, a plusz egyet már említettem, hozzuk előre a közlekedés és a repülés jövőjét. A globális közlekedés infrastruktúra beruházásai megavárosoknak a és városállamoknak az összekötését célozzák, különösen érvényes ez a légi közlekedésre, és itt vázolja fel azt, amit aztán később a plusz egyben kifejt. Kétségtelenül létezik két iskola a politikában, tehát vannak akik a mindenhez is értenek. Én a cipész maradjon a kaptafánál elvet vallom, ezért Budapestről Budapest fejlesztéséről Szívesen beszélek, két fontos dolgot tartok röviden megjegyezni, de tényleg alapvetően vitatom ennek a cikknek a vélelmeit, állításait. Az egyik, hogy sikeres Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország. Budapest ennek az országnak nem teher, hanem egy lehetőség és egy erőforrás. Az egyetlen városunk, ami látszik a világtérképpen, az a város, ami el tudja mesélni Magyarországot a, a nagyvilágnak. Hoz, Budapest hozzáadott érték Magyarországhoz, ez egy Budapest gyengítése. A kormánynak biztos, hogy nem célja, én személyesen pedig pont az ellenkezőjén dolgozom, építsük, erősítsük, gyarapítsük Budapestet. A másik pedig a pénzkérdés. Hát ha valaki kiszámolja, hogy mennyibe kerül visszavásárolni a budapesti repülőteret, amiben úgy látszik mindenki egyetért, hogy Ős bűn volt a Gyurcsány kormány részéről privatizálni. Ráadásul úgy privatizálták, hogy minden jogot feladtak abban a privatizációs szerződésben. Tehát ma a magyar államnak nincs befolyása, lehetősége a külföldi tulajdonossal szemben, hogy megmondja alapkérdésekben is, hogy mi történjen a, a, a budapesti reptéren. Jogfosztottá tette ez a privatizáció Magyarországot, a mindenkori magyar kormány a repülőtérrel kapcsolatban. Óriási hibának tartom, egy nagyon elhibázott privatizáció volt. De ha, ha Megnézzük, hogy mennyibe kerül visszavásárolni, és utána pedig összeadjuk azt, hogy az a koncepció, amit fölvet a jegybank elnöke, nem tipikusan monetáris politikához tartozó kérdésként, hogy zárjuk be ezt a repülőteret, és egyébként zöldmezős beruházásként valahol, azt senki nem mondja meg, hogy hol, megjegyzem egyébként környezetvédelmi vasút egyéb okokból, szinte kizártnak tartom, hogy ilyen területet lehetne találni, tehát tegyük fel, hogy találunk, és a zöldmezős beruházásként fölépítünk egy vadonatói repülőteret. Hogy ennek a bezárás zöldmezősen fölépíteni egy olyan központi nem, nemzeti repülőteret, nemzetközi repülőteret, ahol egy pandémia előtti adatokat mondok 16-17 millió utas fordult meg, de ahol az a prognosztizáció, ha nincs pandémia, vagy túl vagyunk rajta, akkor 8-10 év alatt évente 30 millió utas, fog megfordulni. Tehát fölépíteni egy ekkora repülőteret nulláról összes infrastruktúrával oda utat vinni, oda vasutat vinni, ha ezeket mind összeadjuk, akkor ez többbe kerül, mint visszavásárolni a repülőteret, és ha valaki azt mondja, hogy ezt csináljuk, az a pénzügyi pozíciókat rontani akarja, hiszen többet akar elkölteni közpénzekből. És most arról nem is beszéltem, hogy ez a nagyon elhibázott privatizációs szerződés visszavásárlás nélkül, tehát ha a külföldiek tulajdonában marad a repülőtér, ez egy rossz dolog, de ezt tették bele gyurcsányék a privatizációs szerződésbe, azt mondja, hogy nem teheti meg Magyarország, hogy bezárja a felihegyet és egy új nemzetközi repülőteret épít, mert ezt olyan ellenes eseménynek tartja ez a privatizációs szerződés, hogy óriási kártégyítést kell tületni. Mennyire, a áll, küsz... ez a Mennyire áll egyébként küszöbben a repülőtér De A cipész egy a kapta fel el, ezt mondtam. Igen. A kormányzati megosztásban Palkovics Lászlónak az ITM minisztérium vezetőjének, miniszter úrnak a feladata ezeket a tárgyalásokat bonyolítani, és teszi is. Az a jó, hogyha senki semmilyen zavaró repüléssel, rossz bemondásokkal nem gyengíti ezeket a tárgyalásokat semmilyen szerepből. Igen, egy tízeskálán mennyire lepett meg ez a cikk? 20. Egy, uh... A Gulyás Gergénynél való megbeszélésnek mi volt a tárgya, hiszen e, ugye van ez a jön-jön, ugye ez egy mukép reklám volt még annak idején, ugye, hogy egy filmbemutató, e, ami a Ferihegyi gyorsforgalmi útnak a felújítását, ami az odavezető vasúti szájnak a megépítését illeti, ezzel kapcsolatban egy olyan jön-jön van, e, amivel kapcsolatban csak azt hallani, hogy jön, de azon kívül az igény a világán, semmi nem tapasztalható, de a jön, azt már lehet közép és felső fogban is mondani, van a jön, van a jönebb, és van a legjönebb. Ez a tegnapi vagy tegnap előtti találkozó, ez milyen praktikus célból történt? Ugye Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányban, Budapest és agglomerációfejlesztési felelős miniszter, és ugye én az ő államtitkár, Végzem ezt a, a munkát, Vitézi Dávid vezeti a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központot, ami a miniszterelnökségnek egy háttérintézménye, és együtt dolgozunk Dáviddal sok ügyön, és ezekről nek az ügyeknek egy részéről rendszeresen tájékoztatjuk miniszterület, véleményét kérjük döntései bizonyos kérdésben, és most ez a szokásos munka találkozó történt. Meg. Én remélem, hogy marad időnk mondjuk a, a szélkálmán téri, gyalogos átjáró átadására. Ahol majd előjön megint a Magyar Nemzeti Bank. A, igen. A pozitív értelemben. És köszönjük szépen a, azt, hogy ezt megvalósították. De, a, a, hogy hogy beszélünk olyan dolgokról is, amik megvalósultak, de kétségtelen a repülőtér gyorsforgalmi út az egy több évtizedes adósság, és nem egy egyszerű ügy. Mert az az egyszerű dolog lenne, hogy lebontani azt a szalakorlátot, ami ugye a külső meg a belső útpályákat elkülöníti, és, és ami ezt a, a, a, azt eredményezi, hogy ha a szalakorláton belül van egy baleset, akkor lehetetlen eljutni a repülőtérre. És néhány szintbeli csomópontot is meg lehetne szüntetni, és felüljáróval áthidalni. Tehát lehetne gyorsítani. Az a gond, hogy szélesíteni kell itt az utat és ez egy nagyon beépített terület, tehát egyrészt meg is kell tervezni, sok kilométeren keresztül ezt az útfejlesztést. Másrészt pedig, ha igazán rendes útat akarunk építeni, olyat, ami méltó Budapesthez, akkor nem elkerülhető, hogy ott ipari ingatlanokat, esetleg lakóházakat is bizonyos helyen az állam megvásároljon, vagy kisajátítson. Ez mindig egy érzékeny kérdés érthetően, tehát itt felelőtlenség lenne gyors haladást ítélni, azt tudom mondani, hogy a jövő évre el fognak készülni a részletes utolsó négyzetcentiméterig megtervezett tervei annak, hogy itt mi lenne az ideális, és utána majd jön az a kérdés, hogy érthető lakossági ellenkezés, helyi konfliktusok miatt meg tudjuk-e valósítani? Hogy tudjuk ezt megvalósítani? Milyen uh, javaslatok érkeztek a budapestiekkel? Közösen tervezünk? kérdővet indítunk a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér megközelíthetőségének javításáról a repülőtéri gyorsforgalmi út és a gyömrői út fejlesztéséről. A javaslatokat, véleményeket október 31-ig várjuk az alábbi linken. Hát érthető módon a budapestiek egyrésze arról panaszkodik, hogy ez mennyire méltatlan és, és milyen rossz ez a, a közúti összeköttetés, mondjuk a városközpont és a repülőtér között, és a helyben élők pedig azt mondják, hogy semmiképp se kell közelebb a házaikhoz, semmiképp se legyen nagyobb a forgalom, tehát előjönnek azok a konfliktusok a, érthetően a kommentekből, ami egy ilyen nagyobb városépítő beruházást szükségszerűen kísérnek, ezért kell ebben, de az ilyen ügyekben kellő alapossággal, ami bizony időigényt is jelent eljárni. Nem könnyű feladat, ezért én nem fogok felelőtlen ígéretet Igen, hát amikor még a 2019-es önkormányzati választások előtt, Wagner, Tibor, emlékszem, hogy hányszor telefonált Ugyi Attilának kérdezvén, hogy mi lesz a gyorsforgalmi úttal, és ott különböző időpontok hangzottak el, de azt hiszem, hogy azokat már rég nyugdíjaszni lehet, azokat az időpontokat. Én nem is mondok időpontot, mert tényleg azt uh, abban kérem hogy megértését... Tibor pont szeretet volna hallani. Igen, de én abban kérem mindenkinek a, a megértését, hogy szerintem fontosabb az, hogy alaposan járjunk el, mint hogy gyorsan. Az ilyen uh, elég sok embert érintő ügyben, ahol ráadásul ennyire egymásnak feszülő, érthető szempontok vannak. Tehát az egyik szempont is érthető, meg a másik szempont, és gyökeresen szembe mennek egymással. Itt alaposságra, egyeztetésekre, és aztán kellő időben meghozott döntésekre van szükség. Itt a, itt a rohanás az az ügynek a, a hátrányára válna. És akkor következzék a Magyar Nemzeti Banknak a pozitív oldala. A Krisztina város felé Nyíló új akadálymentes átjáró ötlete még a BKK által kiért építészeti tervpályázatból származik, de forráshiány mi forrás miatt írja Vitézi Dávid. Akkoriban a Szélkálmántér átépítésekor elmaradt az elmúlt években. Együtt dolgoztunk Fűriás Balázs államtitkár és a Magyar Nemzeti Bankkal, az új nevén Budapalotta tulajdonosával, azon, hogy az átjáró az épület felújításával együtt megújuljon. Köszönöm a tervezők és kivitelező munkáját, és köszönöm a Magyar Nemzeti Banknak, hogy az irodaház és a márciusban nyíló. Pénzmúzeum fejlesztésén túl egy ilyen fontos közcéli beruházást is magukra vállaltak. A tervezés 2017-ben indult, a beruházás 2020 nyarán kezdődött, és hónap, 15 hónap alatt megépült az átjáró. Ennek a finanszírozását egy az egyben magára vállalta a Magyar Nemzeti Bank? Le a a Magyar Nemzeti Bank előtt ebben az ügyben. Ugye fölépítik de... Budapestnek egy nagyon izgalmas műemléképületét, a, a postapalotát. Igen, az is egy, nem, nem, nem erre készültem, de így jönnek össze a témák, hogy ez is egy rossz ízű privatizáció volt, hogy a postát még a kormány idején bér irodákba költöztették, kiköltöztették a saját székházából, ami postapalotának épült a 20. század elején, és ezt pedig privatizálták, ezt sikerült visszaszerezni, és a Nemzeti Bank tulajdonába. Került, és ott irodaházat és pénzmúzeumot e, valósít meg a, a Nemzeti Múzeum, és Budapest egy jelentős építészeti értékét emléki felújításban e, e, e, e, újra használatba teszi. Ez egy jó dolog, és sikerült őket rábeszélni, és ezért le a a Nemzeti Bank előtt, hogy ott van mellettük az a hely, ahol ugye összeköttetés van a Városmajara Krisztina Város, és a Szélkámán tér között, és ebből ezt úgy kellett megtenni, hogy a, ha jöttek a, a polgárok a Városmajor-Kiszkin a város felől, akkor megmászták a Várfok utcát, és utána leereszkedtek végcsőn a Szélkámán térre, és fordítva is Szélkámán tér felől, föl a Várfok utcába, aztán le a Városmajor felé, és két pont között legrövidebb út az egyenes. És ezért érdemes egyébként, ez is egy, azt mutatja, hogy ha, ha, ha fejlesztéseket csinálunk, mennyire érdemes nyílt, Persz pályázatokon, pályázatokon kérni a, az építészek gondolatait, ugyanis Vitézi Dávid és Talós István a 2011-12-ben folytatták le talán a, a Szélkárnán tér megújításának, átépítésének építészpályázatát, pályázatát, és az eredeti tervekben, elképzelésekben nem szerepelt ez az átjáró, de a győztes pályamű, a győztes építész tervező vetette föl, hogy hát könyörgöm, két pont között legrövidebb út az egyenes, Csináljuk már meg ezt az átjárót, és azoknak, akik babakocsival, iskolatárskával, bevásárlószatyorral, szatyorral, bevásárló kocsival közlekednek, sokkal egyszerűbb lesz ez. Naponta több száz ember, e, e, több ezer is talán, e, sokkal egyszerűbb lesz az életük, és egy ilyen apró lépésnek tűnik, de mégiscsak a hétköznapokat nagyban megkönnyíti a budaiak és az itt közlekedők számára. És a Nemzeti Bank akkor nem volt elég pénz a fővárosnak, hogy ezt megcsinálja, és a Nemzeti Bank most magára vállalta, és az irodaház mellett, a postapalukra mellett megnyitotta ezt az átjárót. Nagyon köszönjük, jól járnak ezzel a budaiak. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm, szervusz minden. Szia! Mind. és Balázs hallottak. Fiola János vagyok, lehet? É, já, jó reggelt! Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az ön politikában elfoglalt helye, ha egyáltalán van a politikában elfoglalt helye, az mennyiben neutrális, nem neutrális? És az elsősorban azért kérdezem, hiszen a főpolgármester személye, nem önmagában a magas alkata miatt, hanem a pártpolitikában való tényleges megnyilvánulása okán is olyan uh, politikai támadási vonzattal bír, amit Például az ön tevékenysége nem tud kiváltani, független attól, hogy korábban nem regtegette a politikai hovatartozását. Ugyanakkor a szakmai munkát ma Magyarországon a politikai viták általában nagy mértékben nem szokták elősegíteni. Ezeket, ezekre ön hogyan tekint? Különös tekintettel arra, hogy ön ezekben, igyekszik nem megnyilvánulni, és ez többé-kevésbé sikerül is önök? Uh, ahogy definiáljuk a kérdést, hogy definiálni a kérdést, hogy én hogy értem? Ha, ha a párt politikai holtartozás alapján azt a nagyon szűk definíciót értjük, hogy akkor uh, melyik párthoz sorolódik be az ember, akkor uh, akkor nyilván ebből a szempontból intakt módon viselkedek, hiszen a főpolgármester fel nem pedig valamelyik párt delegált helyettesként. Ha viszont a, a, így mondjam, a, a, a gazdaságpolitikai, társadalompolitikai felfogásomat szempontjából nézik, akkor viszont elég erős a, a hovatartozásom. Én egy e, erős baloldali e, e, a bírok ebből a szempontból, e, és ebből következően szerintem a szakpolitikai megnyilvánulásaim is ebben a koordináta rendszerből azért remélem, hogy leírhatóak, hogy észrevehetőek. De nyilván, párpolitikai Igen. szempontból a főpolgármester ebből a szempontból a fő kérdés, és rajta keresztül ítélődik meg minden ebből a szempontból, akár velem kapcsolatban is. Igen, de hát ő egy pártnak a társelnöke, és ez önmagában vonz olyan megnyilvánulásokat, amit az ön tevékenysége és az ön személye nem vált ki? Ez nyilván, ez értemben így van, tehát ezért az én megnyilvánulásaim napi pártpolitikai ügyekbe azok, hogy az az közelítenek, a, a, ő neki megnyilván ezen is van szállalata. Tehát amikor azt, azt mondja, közel... hogy a párbeszéd az első ellenzéki párt, amelyik roma politikust is jelölt az ellenzék közös listájára, ennek ön személy szerint örülhet, de ez az ön tevékenységét egy tízes skálán egyesre se érinti. Na, az abszolút, ebben igaza van. Nem is akarnék, olyan a láthatót tenni, hogy ebből bármilyen szempontból a kettőnek közel lenne egymáshoz. Ez a városháza munkáját minimálisan se befolyásolja, Mert az a gondolom, hogy minimálisan azért befolyásolnia kell. Hát a főpolgármester pártpolitikai tevékenysége az nyilván kihatással van a rendszerre. Bárhogy abban a szempontból, hogy is gondolkozik a világról, annak kell jövő esetben -e a város irányításában is és ebből kötődően nyilván van egy erős korreláció kettő között. Igen. Ugye az Orbán kormány veszélyhelyzetre hivatkozva nem engedte, hogy népszavazást lehessen kezdeményezni. Júliusban jelent meg egy kormány határozat, amely ezt lehetővé tette, akkor azonnal a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultam, és öt kérdésben népszavazást kezdeményeztem, hogy megmutassuk a hatalomnak van, valódi problémák, amelyekről beszélni kell, ebből kettőt, ma, azaz tegnap átengedett a kúria ami azt jelenti, hogy a napokban elkezdődhet az aláírásgyűjtés, egy aláírásra van szükség, hogy az választások egy időben a nép döndhessen a diákváros megépüléséről és az álláskeresési járadék időszakának meghosszabbításáról. Ez részint egyébként a fővárost is érinti. Azok a politikai támadások és azok a politikával nagy valószínűséggel összefüggő csatározások, amelyek ma a városházával kapcsolatban zajlanak, azokat mennyire lehet egyébként a szó legjobb értelmében a főpolgármester ilyen irányú tevékenységének a számlájára írni, miközben nem arról beszélek, hogy ezt ne tegye, Evere lehetséges, hogy akkor egyébként másba kötnének vele fogalmam sincs, de amilyen támadási felületet adott esetben az öntevékenysége nem tud kiváltani, függetlenül attól, hogy Magyarország csodákra képest, tehát még az is lehetséges, hogy ön is ki tudna váltani, de ön ilyen tevékenységet alapvetően nem folytott. Hát nyilván ugye a főpolgármester eh, eredett történet ebben a szempontból, eh, de termény helyezte helyzetet. Tehát itt 19-ben eh, megnyerte ugye a főpolgármesteri választást, hogy ezzel a legnagyobb, legtöbb közvetlen demokratikus a bíró vezető lett. Hiszen ugye úgy épül fel a rendszer, hogy míg a főpolgármesterről közvetlenül döntenek az emberek, addig a, sem a köztársasági elnökről, sem a miniszterelnökről, Tobi logikus, nem döntenek közvetlenül a, az emberek. Ebből következően kijelölődött számára egy terep, mint a a demokratikus ellenzéki erők egyik vezetője, utána pedig miniszterelnök jelölt jelöltje, de hát a, az előválasztás után is még megmaradt egy, talán több is, mint a főpolgármesteri posztja most pártpolitikai értelemben. Ebből követően nyilván ez kijelöli azt, hogy őt politikai támadások érik, és a politikai támadások logikus, hogy ilyenkor a városadódi munkájára próbálnak lecsapni, hiszen most azt támadni, hogy ki milyen társadalmokként működik, vagy ott milyen telékenységet folytatott, az nehezebb, és talán nem is ennyire izdalmasabb. Azt leírni, hogy nem tudom, mint a mai hír, hogy több száz ember úgyott ki Karácsony Gergely, az sokkal érdekesebbnek tűnik a nyilvánosság számára, hiszen ezen keresztül próbálják azt levezetni, hogy hát hogyha városvezetőként jön, akkor milyen párt politikus valójában. Ebből a hírből kimaradtam, ez micsoda? Hát valójában arról van szó, ma láttam a jobboldai sajtóba, hogy 2019 óta összeszedtek kettő ügyet, illetve kisebb elbocsátásokat, de nem, nem csoportos létszemnéépítéseket, és ez alapján állapították meg azt, a, hogy több száz embert rúgott ki a városvezetés 19 óta. Most ugye azért tudni kell, hogy egyrészt 25 ezer ember dolgozik a Budapest családon belül, tehát vízművektől, az alacsony út idősek otthonán keresztül, fővárosi át és növénykerti. 25 ezer emberből természetes fluktuációval és változásokkal is nyilván van ennyi idő alatt, hogy elmennek, elküldenek embereket. Két helyen volt csoportos létszámlépítés 19 óta, egyik a gyógyfürdőnél, amikor 20. Nyarát úgy csinálták végig, hogy teljesen zárva voltak, és a likviditási problémája volt már a füldőnek. ezért ott egy, egy olyan lépszemlépítési folyamatot kellett végezni. A lépő próbáltuk elhelyezni a dolgozókat, és egy részükre sikerült is a főváros más cégénél, ahogy üres áldosság voltak. A másik ilyen, az pedig a fővárosnak a, Kényesreplő cége, ugye ez uh, volt egy uh, lakossági kényesreplést egyedül az önkormányzati szektorból a főváros uh, csinálta, hiszen minden más településen már a katasztrófa védelme átvette ezt a jogkört, de még itt volt nálunk a kényesreplés. És uh, elkezdtünk tárgyalni vállalva a katasztrófa és a belügyminisztériummal, hogy akkor átveszik ők ezt a feladatot, amit ők akarják is, akarták is átvenni, de hogy a dolgozókkal együtt vegyék át logikusan. A, ezt a lépést nem tettem meg a katasztrófavédelem, hanem azt mondta, hogy mi bocsássuk el a dolgozókat, ők pedig másnap megnyitják az álláshely és akkor lehetnánk jelentkezni. E, e, ezt a két hírt, és mondom, ezek 19 óta voltak, tehát ezt a két hírt e, mixelte ezt a jobb oldali sajtó egy része, és ebből gondolja azt a következtetést, hogy több száz ember. Elküldésre kerül. Hát Nem a baloldali sajtó terméke van itt, Szalai Anna interjúja önnel, minden ötödik forint hiányzik, és közben az öngontárhelt képét lehet látni, és a felső testért. De még mielőtt erről, vagy bármi másról, Városháza Bizottság beszélnénk, időnként felajánlom, és amikor felajánlottam, akkor örömmel kapott is rajta, Ez szép magyar kifejezés. Mi az, ami erről senki nem kérdezi? De alapvetően mégis foglalkoztatja, és ha bár szívesen üzni nagyobb mértékben, és nyilvánvaló, hogy a várospolitikával kapcsolatos, de az az öröm, hogy egyáltalán ezzel foglalkozhat, azért egy olyan jelentős örömfaktor, ami azért versenyben áll a tekintetben, hogy hogyan tudja majd kifizetni a béreket, hogyan fogja tudni majd a BKB deficitét pótolni. Van-e ilyen most? Most van, már most is van, tehát nyilván próbáljunk mindig keresni ilyeneket, hiszen ezek fontosak, hogy a, egy költségvetés nem csak számokból álljon, hanem történetekből is, és egy város munka is történetek által rajzolódik ki. Tegnap volt a, a Budapesti Mócetani Szociális Központnak, ez a BMSKI, az emberek, ezek, a lakosokat nagyrészt úgy értem, ér, láthatják, hogy ők üzemeltetik a hajléktalan számukat, igen. családok átmeneti otthonait, albérlők házát, tehát ilyen, olyan társadalmi rétegek számára, akik hosszabb vagy rövidebb időben, de nehéz helyzetbe kerültek, számukra egy fajta segítséget próbálnak adni. És náluk voltam állománygyűlésen, ahol mindig örülök, hogyha olyan kollégákkal találkozok, akik 10-15-20 éve már. Mit nevezünk úgy, állománygyűlésnek? Kicsit olyan, mintha a Honvédségnél lennénk. Igen, de szerintem nem volt ennyire drasztikus, már csak az online, eh, a Covid-helyzet miatt, eh, azt hiszem, hogy 30-40 ember volt ott eh, helyben, akik a, az mondják, a törzgárba tagjai voltak, és őket eh, jutalmazták ebből a szempontból, és egyébként meg online között hogyha a dolgozók eh, meg akarták nézni, hogy akkor eh, eh, mi az éves aktuális áttekintés, hogy értékeli a cégvezetés a munkát milyen feladatok vannak, tehát ez, ebből a szempontból valóban az gyűlés az elég avic szóként hangzik, de hát mégis valójában így nevezik ezeket a találkozókat. Most ezen ott voltam egy rövid ideig, és te helyi szakszervezet egy performanszsal készült, ahol átadtak, 600 dolgozója van a BMSK-nak, 250 aláírást képeslap formájában, ami a képeslap arról szólt, hogy hát ők szeretnének kollektív szerződést. Uh, ugye a kollektív szerződés az azt jelenti, hogy uh, egy normális munkákész országban, hogy a, uh, nem egyes évekkel kitárgyalnunk a, uh -huh. a dolgozóknak a juttatásaikat, hanem van egy, egy csoportosan elfogadott uh, egy keret. juttatás, egy kereszt, ezt egy keret, ezt egy szakszeret által rögzített szerződés rögzítést, uh -huh. ezt nem éves, hanem éventül. Uh -huh. szerintem a az egyik legfontosabb munkabiztonsági garanciát jelenti ez. De ezen a területen nem volt kollektív szerződés. Még volt egyébként erről tárgyalunk, és most jutott el odáig a munka, hogy most már van egy javaslat, és ebbe a dolgok felsorakoztak mögé, és ezt szeretnék, hogyha megkötnénk velük. Nyilván bennem a szándék az nagyon erős, hogy ezt mi tető alá hozzunk, és ezért volt számomra fontos, mert hiszek egyébként abban, hogy jól működő, Gazdaság, csak erős szakszervezetek és erős munkáltatói szövetségek erős megállapodásai alapján működhet, ahol a mindenkori kormánynak vagy önkormányzatnak leginkább az a szalata, hogy ez az asztalt és a tárgyalási feltételeket biztosítsa. És én is örülök, hogy amikor Magyarországon leírják sokan a akkor látjuk egy munkaereményezést ebben. Ön például szakszervezeti tag? Egyébként én szakszervezeti tag vagyok. Ebben nagyon hiszek, ennek az első héten, amikor megválasztottak fő programos akkor én beléptem a, a házban működő szakszervezeti alapszervezetbe. Nyilván nem választott természetesen semmilyen vezető tisztséget. Az én, milyen szakszervezet? Ez a magyar köztisztviselőt is közalkanulottak szakszervezet. Uh -huh. Az ország egyik legnagyobb ágazati szakszervezet egyébként. viszonylag erős, meg nyilván, is vannak a nyilvánsogat, és nagy tagsággal bírnak. De nekem ez fontos volt, hogy, hogy jelezzem, hogy igenis a, a szakszeret az nem tabu. Tehát aki úgy érzi, hogy ő szeretne szerveződni, szeretni a jogait kollektívában védeni, azok számára ez nem tabu. Kicsit ellentét pár annak, amit a külügyminiszter mondott a Covid idején, hogy akit otthon akar dolgozni a Homo és szakszervezete is, szakszervezet is itt akar játszani, az nyugodtan elmehet a külügyminisztériumból, nem kell ott dolgoznia. Én pedig azt gondolom, hogy aki szakszervezet is itt akar játszani, azt ösztönözni kell arra, mert annál fontosabb nincs, mint hogy kollektíven kiálljunk a jogaink mellett, ez egyik legfontosabb a munkerőpiacon is. Ami a Szalai Annával készült beszélgetést illeti, az olyan, mintha ön egy ilyen börtöncellába lenne zárva, és a rácsok helyén számok lennének, mondván, hogy most már nem is éves költségvetés, hanem fél éves költségvetés, valamint annak a vizionálás, hogyha ez a kormány marad, akkor nagyon szép dolog lesz, a főpolgármesteri hivatalban dolgozni, de ön tökére viheti a zsákban futásnak a művészetét? Hát valójában sajnos ez a helyzet. Tehát, hogy és egy ebben itt, a csütörtök délőtti beszélgetésünk beszélgetésénk sokszor visszatértem erre, és most is vissza fogunk, mert de ez nagyon fontos hangsúlyozni. Egy önkormányzatnak a törvényben biztosított jogai az csak egy, egy dolog. Nem biztos, hogy ezt tudja alkalmazni is. Az önkormányzatiságot nem csak úgy lehet megfojtani Magyarországon, hogy elveszik a jogköreit az önkormányzatoknak, a feladatait, meg az intézményeit, ha nem olyan administratív és pénzügyi kényszerek közé lökdösik, amikor nem tud egyszerűen szuverén módon viselkedni. Mert hogy hiába lehetne neki saját bevétele, nem engedi a kormány, hogy beszedje. Hiába szeretne fejletteni azon elképzelések alapján, ami miatt őt megválasztották, hanem engeri a kormány, hogy hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ez egy megbékjózott helyzet, amikor tényleg az egy jó kép rá, hogy ö, szeretnék és szabad a, a, a, a szellem az embernek, de mégis a békjói visszahúzzák a valóságba, a, és ezeket a békjókat nem saját magára, rakta, hanem egy külső erő raktará. És ö, valóban ebben a szempontból talán jó hasonlat ez a, ez a számok által, körbe van véve az ember, mint egy bőtönt cellába, hiszen, hiszen azt mutatja, hogy azok a külső kényszerek, amiket teremtettek számára a kormány részéről, azok milyen mértékben lekorlátozzák a, a lehetőségeit, és lekorlátozzák azt, hogy hova lehetne fejleszteni ezt a válust. Effektíve fél éves költségvetés, vagy csak ez egy ilyen szólás? Hát, de jóre, tehát hogy tényszerűen nyilván ez egy éves költségvetésnek kell lenni, és nem, nem ismer a Államháztartás hogy fél éves költségvetés, de segítség nélkül, ez de facto viszont ez egy fél éves költségvetés miért, mert hogy benne van írva bevételként egy kompenzáció az iparözsi adójásban. már is végéig meg kell érkezni. Így van, és a másik pedig egy 30 kb. 30 milliárdos kereskedelmi hitel, ami a fej, futó fejlesztési feladainknak az ő részét. Igen, Ugye 32 hitelt, milliárd. Azt mondja igen. meg neki, hogy ez egyébként benne van a költségvetésben, és ha benne van, akkor hogyan van, hiszen a kormány eddig nem járt élen abban, hogy ezeket a hitelfelvételeket nagymértékben támogatta volna. Hát bevételi sorként, vagy tehát mondjuk forrásként beleírható, hiszen a, egy olyan döntést, ami még nem született meg, azt nem lehet teljesen egyértelműen megelőlegezni, tehát azt a döntést, hogy a a kormány nem fogja ezt hozzájárulni, mi ezt ettől még beírhatjuk. Ez mire vonatkozó pénz? Ez a 32 milliárd, ez minek lenne a fedezete? Ezek építések, kisebb fejlesztési beruházások, de minden olyan, ami egyébként áthúzódik 2021-ről, mert akkor nem sikerült lezárni ezeket a fejlesztéseket, és ez saját forrásból működik. Szíves Egynális önnézést, de ebben mikor kéne döntésre jutni? hogy ez egyébként megvalósítható-e vagy sem, magyarul felvehető-e vagy sem? Hát valójában fél évig, ezért beszélünk fél éves költségvetésből. Mert hogy a, fél évig? Igen, az első fél év végéig. Hogy az hát első fél évig a... mi? Kellene döntése jutni arra, hogy akkor felvető ez a hitel, hiszen a finanszírozáshoz ez szükség. És amennyiben azt mondják, hogy igen, akkor oké, és amennyiben azt mondják, hogy nem, akkor mi van? Hát ezért fél éves a költségvetés. Tehát ekkor De akkor a mi van? Probléma. Hát akkor ugye nem tudjuk végigsérni az évet, ugye egy önkormányzatnak nem lehet negatív a számlája, nem lesz folyó számlája végén, és ebben az esetben ez állna elő ami egy kezelhetetlen helyzet. Jó, ugye Mi itt már szalajönnak a jól informáltság és itt van, hiszen e, ugye az ő kérdése egy olyan állítást tartalmaz, amire ő egyébként vissza se tér, magyarul, hogy akkor ez csak igaz lehet, ugye, ez az ő második kérdése, nevezetesen az év elején novemberre várta a fővárosi számlák kiürülését, népszava, másfél hétig valóban hitelből működött a város. Itt most nem kérdőjel van, pont van. Végül sikerül szaldósra kihozni az évet? Itt van kérdőjel. Ez a másfél hét erre hogyan tekintsen egy kívülálló, akinek fogalma sincs arról, hogy hogyan működik a városháza, és ilyen részletekre nem is kíváncsi, de hogyha már ezt írják, akkor azt mondja, hogy ez meg mi a Úgy, Ugyanúgy működik egy város, mint ahogy egy családháztartása. Van a adott tévi bevétele a családnak, meg egy városnak is, és a egy adott tévi kiadása. Ugye, hogyha egy család átmentileg pénzavarba kerül, akkor lehet, hogy van a számláján egy folyószámla hitel, ami azt hozzá tud nyúlni, és majd, hogyha bejön a bevétele egy kicsit nagyobb mértékben, mint amit gondolt, vagy nem egyelőten bejönnek a bevételei, akkor ez visszabillenti ezt a folyószámla hitelét nulla fölé, tehát megszűnik kvázi a hitele. Ugyanígy működik egy város is. Mi bevételénk nem egyenletesen jönnek be, az iperülési adó az éppen három etapba jön be kőszabályként egy évben, és ezért volt az, hogy másfél hét, körülbelül másfél hétig negatívba volt a számla és folyószámla. De hitel, erről önök beszámoltak, szabály. vagy ez köztudomású Igen. volt? Erről mi beszámoltunk, eléggé transzterésem kommunikálunk a költségvetésről, és, és szeptember elején ezt elmondtam, hogy hányadikától fordulunk hát negatívba, és uh, ha minden jól meg, hány újjától tudunk visszabillenni. És jó volt a jóslat. Hát viszonylag könnyű volt eltalálni, mert ezek számok, ezeket el lehet azért találni. Jó, hát a számokat el lehet találni, de az utalásokat nem? Uh, hát ugye ezt kellett időzíteni, de egyébként... Uh, Mivel jár a? együtt az, hogyha másfél hétig egyébként egy uh, városháza uh, ilyen uh, folyószámla hitelből működik? Ennek milyen konzekvenciája van, vagy milyen, mivel jár? Ennek koma, kamat fizetési konzekvenciája van, tehát nyilván arra a másfél hétre, akkor kamatot kell fizetni a felvett összeg után. Mondom, egy a folyószámáját hol van. vezeti a Városháza az otp nél Az otp nél vezeti, hát szerintem már rendszerváltású utat ebben nem változtat tudni sem. Ugyan. És ennek mennyi a kamata? A folyószámáját nem tudom megmondani a szájből. Azért nem volt ez egy drámai összeg ez a másfél hét, E, de nyilván persze a város életében nem volt drámai egy magánember életében minden százezer szónynak van szerepe nem tudom fejdalom mondani, hogy ez a másfél hét ez mennyibe került ha jól látom, akkor a Népszava cikkben korrigálja azt, amit nálam a múlt héten felvetett, és a HVG-rel azt mondta, hogy azok némileg túlzó számok, amikor azt mondja, hogy a BKV energiatenderei még nem zárultak le, de várhatóan 10-12 milliárddal többet kell majd fizetniük az áramért. Ugye a HVG még a múlt héten 20 milliárdról írt. Igen. Itt az a Nem, mint, hogy 10-12 milliárd, olyan nagyon kevés lenne. Na igen, ez is sok, de ugye az volt a különbség a kettő között, csak mivel felkészültem voltam a múlt héten, hogy hogyan jöhetett ki a HVG-nek, most már megértettem a számítását, Ugye amikor valaki beszerez bármit, tehát áramot, papírt, földgázt, akkor keresze, úgynevezett kött. köt. Ezért nem tudja teljes mértékben előre, hogy pontosan hány kilovatt áramra van szükség és hány köbb földgázra. Ezért ő amikor meghizeti az ajánlatát, akkor azt mondja, hogy én egy ekkora maximális keretet szeretnék leszervődni, amiből pont annyit fizet ki, amit elhasznál. És itt a valószínűleg az újságíró ezt a teljes keretet támolta ki, és ehhez vette az egyébként alacsonyabb, tényleges fogyasztást, és a kettőt hasonlította össze egymással. Valóságban ez nem 20 lesz, hanem inkább 10 és 12 között lesz. Luzma, de mégis dámai, tehát nem egy elhanyagolható tétel, csak azért mégsem a duplája elmek Azt kérdezem öntől, hogy a Városháza Bizottságnak miért kell péntekre letenni a jelentését, amikor az 15-éig kell, hogy elkészüljön, vagy ezt ön Nem kell, mert hogy az a közös kezdeményezés volt a bizottság tagjainak, hogy miután hát vagy nem haladtak olyan gyors ütemben vagy vagy másokokból, de január végig szeretnénk megosztabítani a mandátumot, és ebben a bizottság mandátumát és ebben a, a, én tudom, hogy a kormánypárti és az ellenzéki képviselők egyetértettek. Erre jön be egy előterjesztés a közgyűlésre, amit nyilván el fog fogadni a közgyűlés, és akkor január végig tud a bizottság dolgozni. A péntek szerintem az, az ott játszott szerepet, hogy a jövő hét szerdai közgyűlés előtt péntekig kell kimenni az előterjesztéseknek szabályként és gondolom, hogy ebből kapaszkodtak a idős képviselők. De így ez a probléma szerintem helyesen megoldódik. Kap időt még a bizottság, nyilván a a tagjai főként, tehát elfoglalt emberekről van szó, nem szempontból ritkább van tudnak ülésezni, így meg tudják adni a módját, hogy mindenkit meghallgassanak akit szeretnének. Ön, amikor ugye azt mondja a szalajannával készült interjúban, önt is belekeverték a Városháza ügybe, miért lehet célpont? Ugye hát ez neutrálisan nem így szól, mert ugye ez önmagában állásfogulás, ugye annak idején még a Magyar Rádióban engem arra talítottak, hogy akkor ezt ugye úgy kéne fölteni, de én is nagyon gyakran fogalmazok így, hogy a Városháza ügynek ön szereplője, hiszen a belekeverték önmagában egy minőségjelző, amire ön azt válaszolja, hogy ezt csak a forgatókönyvírók tudhatják. Miközben a forgatókönyvírókkal ön nem beszél, mert az ön protokolljában ez épp úgy nem tartozik, mint hogy egy kávé mellett emberekkel beszéljen, és egy tekintetben példamutató magatartást tanúsít, amíg le nem bukik. A vérnyomása az hogy alakul, amikor az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket hallja. Én utoljára ma reggel hallottam őrről hosszan Budai gyulatollából akarcefeven. a ö, Ezeket azért nem hallgatom meg, például így. Önvédelemből? Ha, ö, nem, időpazarlás lenne. mivel leíratokat olvasok. Ö, Jogi lépéseket se tervez ezekkel kapcsolatban. Hát azért a képviselővel szembe, de ő, ő már azért tényállításokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, és nem véleményt mond, és azért az már, az már rágalmozásnak számít. Ugye De... ő úgy van feltüntetve, mint egy ilyen központi ember, aki ezt befut, a pénz majd szétoztja. Hát ez azért a Budai Gyulának az értelmezése, azért, és mintány ezt ő tényállításként fogalmazza meg, ezért én azt gondolom, hogy ezzel szemben nekem nyuglilépéséket kell tennem. Um, most mondjuk... nem először mondja ezt, tehát ugye most már többször sem követi el ezeket a... A tényleg, ön a magyarországi korrupciós történetek jelenlegi halmozában kiismeri egymást, beleértve, hogy van itt alap, amire felépül a másik, aztán jön a tető, tehát akkor most ez ugye úgy van, én nagyon sokat nézek tévét, hallgatok rádiót, internetet is olvasok, szerintem meghaladja a fantáziámat az, amit egyébként ezek beleírnak, de megpróbálom visszaadni önnek, van ez a városháza, ez az alap, akkor erre jön még a cseh az csak ilyen nyilászáró, meg egyebek, és is, hát a tető, aminek semmilyen jelentősége nincs, de hát most kétségtelen van ez a Volner történet, de a, vagy Volner történet, de a dolognak az a lényege, hogy ez itt egy ilyen konstrukcióként van előadva, amelyet think műhelyekben megterveztek, és aztán a magyar politikusok megvalósították. Ön ki ismeri magát ebben az egzugos világban? Nem, nem is akarnám kiismerni magamat, de az úgy, ezeket az ügyeket összemosni, az... Nagy érdek fűződik hozzá. Ez értem, de nekem meg nagy érdekem van arra, hogy legalább ebben misodne, ne mossuk össze őket. Hiszen Hiszen a, a, nyilván a Wölner ügyről annyit tudok, amin a sajtóban leíródott, de hát azért az ügyészség elő is erős megállapításokat fogalmazott meg a... Nem létező városházal, már a város létezik, de az eladása nem létező ügyben, meg ebben a jutalékos el a betegségben, amit rólam állítanak, meg én tudom, nyilván valaki ezt elhiszi valaki meg nem, hogy itt ebben nincsen jutalékrendszer, és nincsenek ilyenek kivizetések. Tehát ebből következően a miközben az egyikben az ügyészség erősállításokat fogalmaz meg, a városháza ügyben azért az nem volt így. Egyedül, hogy Budai Gyula kezdett elítelkezni a dologban, és ő kezdett el tényányításokat megfogalmazni, mint a polzikosi körben. Végezetül, de nem utolsó sorban árulja már el, hogy miután annyi emberről írják, hogy nem akarnak elmenni erre a bizottsággyűlésre, miközben ön már korábban jelezte, hogyha önt meghívják, elmegy, önt meghívták? Még nem érkezett meghívni, tényleg el fogok menni. Érzedem, tük, de ahhoz elő meg én, hogy meg. hívják. Igen, mert akkor tudnám, hogy hova kell mennem, hány órára, és. Hát, illetőleg az is fontos, két... hogy egyáltalán kíváncsiak-e a véleményére, vagy sokkal fontosabb őről úgy véleményt alkotni, hogy közben ön ehhez nem tud hozzászólni. Azért én én azt olvastam, hogy kíváncsiak a de csak még nem érkezett magam meghívó, de szerintem ez előbb utóbb csak megtörtént. Hát, a magyar postáról sok mindent hallani, de azért ennél gyorsabban is célba szokott érni. Oké, okay, rendben van. A jövő héten még igénybe veszem, a következő héten pedig szabadságról, hogyha beleegyezik. Rendben találkozunk jövő héten. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont Kisambrus főpolgármester helyettest hallották. Ezzel a mai műsor véget ért. Lakatos János és Galambos Ádám voltak segítségemre, és a 168 óra szelleme, hogy ez egy jó szellem, vagy rossz szellem. Ezt mindenki döntse el maga, én ez ügyben nem óhajtok megnyilvánulni. 061-712-42, még néhány másodpercig. 180... Aztán illaberek nádak erek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap korlátozott apokalipszis, meg meglepetés, meg egyáltalán. Távol létemben döröpont, gmail.com Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Szeretnének tőlem valamit? Tessék. Deja, azért nem állom meg, hogy nem telefonálok. Tehát, tudod, mikor lesz rettéri gyorsforgalmi út? Soha. A büdös rohadt hát életben. Különös tekintetel arra, hogy lehet, hogy a út után megszüntetik a Ferihegyi repülőtéret, ezért aztán oda gyorsforgalmi út sem hát, Nem, nem fog kelleni. Tehát, két dolog. Egyrészt az Ugi azt mondta még annak idején, hogy ez már megvan tervezve, és ő látta. A, a, a, most nem vélezze, jutottál eszembe. Igen, köszönöm szépen. Másrészt meg, hogy én most akkor is megnéztem, amikor az Zugival beszélgetél erről, meg most is, hogy állami kézben lévő repterek, tehát most megnéztem a Hiszrót, megnéztem a Frankfurtit, megnéztem a Rómait, semelyikben nincsen állami tulajdonrész. Tehát ez is egy méretes hazugság, hogy ezek a úgymond központi repterek állami tulajdonban vannak, mindig valamiféle konzorcium tulajdonában van, több teljesen külön szereplő, Egyedül Frankfurtban találtam Hessen tartomány tulajdon részét 21 százalékban. Tehát hazugság. Beszéljünk ma is, egyeztessünk időpontban. Ja. Oké, okay, köszönöm. Hello. 71242. 215 beteg 7310 az új fertőzött, hétfőkett szed a csütörtök, ahogy megyünk előre az időben egyre több. Imáron 36263 főre emelkedett a halottak száma és 7.310, tehát az új fertőzöttek száma. 7.119 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közül 179-en vannak lélegeztetőgépen. 061 712 először. hat egy másodszor. egy 42, senki többet?